Ushtundë e zejtë e gjithë. Libri i sotëm titullohet Esenca e ashta vakragita, nga autori Ramesh Balzekar. Po hy në një parathënie të librit ku theksohet se një tipar i dukshëm i shkrimave të shoqërinj dalë ndore, është përsëritja e përsëritur e së vërtetës bazike në aspektet e saj të ndryshme, të detajuara me fjalë të ndryshme dhe me ilustrimez dhe shembuj të ndryshëm. Sinimi i kësaj është i jepet një shans i arsyeshëm zgjonsit më me pak inteligjent. Në Ashtavakra Gita gjithashtu gjendet një sasi e konsiderueshme përsëritjesh. Një avantazh specifik i përsëritjes së tillë është se për ndonjë arsye misterioze, një, një deklaratë e caktuar do të ketë një ndikim të papritur te një person i caktuar në një moment të caktuar edhe pse ajo deklarat mund të jetë përsëritur disa herë më parë. Edhe madje, edhe për ata që ta shumë kanë kuptuar disë qka shumë qartë, një deklarat e veçante bërë në një kontekst të saktuar shpesh në zirë në pa një aspekt delikat që më pari kështë të shpotuar vë mëndjes të tyre. Pranda e shërë nësishme që të mos e merë një letë një përsëritje, si një përsëritje të thjeshtë është e rëndësishme të mbani mëndë se kur mësuesi bën një deklarat, ajo del nga bustet ti në mënyrë spontane në atë kshana ose në atë pjesë të sekundës. Për të, kjo nuk është një përsëritje, prandaj ka një rëndësi të saktuar të veçantë në lidhje me një kontekst apo rethan të saktuar. është e rëndësishme të digjonit që të deklarat të mësuesit si një mësim të ri dhe të mësej një roni atë, Si një përsëritje ka thjesht. Edhe muzika e mirë dëgjohet pa pushim dhe nga një muzikë e tillë rrjedh kënaqësi e madhe senzuale. Sa më e rëndësishme duhet të jetë të dëgjosh të vërtetë nga buzët e mësuesit pa pushim. Edhe pse është e njëjta e vërtetë. Tani po hy në kapitullin e parë, ku fillon duke thënë se ekziston një traktat i lashtë në sanskrit. Disa studiues e konsiderojnë ato më të vjetër se vetë bakavat Gita Dhe kjo quet Ashtavakra Gita I cili përbëhet nga një dialog midis të urtit Ashtavakra Dhe nëzën si të ti mbretit janaka Kjo dialog ofroni shëmbull të jarësakonshëm të elementit hynor në mardhënjën midis Një mësuesit të vetë realizuar dhe një nëzën si jarësakonisht të pjekur Do me thënë, ati që po prejtë vedëma të shkëndi të shpetë të fillimit në të vërtetën që sielë ndryshim të papritur. Ashtavakra Gita ofronë në të njëjtën kovë një shpjegjima njëtës të drejtë për drejtë, pozitiv dhe të qartë doktorinës të jo dualitetit. Ndo shtë akjo, më e mira që është bërë ndë njëherë. Ashtavakra Gita nuk është pëthuaj sa që njërë sa bagavat Gita, për vetë arsuen se është ashtë qartë dhe i paqartë, sa që nuk i përshtate dredjeve dhe kthesave të kërkuara nga komentuesit për të justifikuar parasotërimet e tyre filosofike ose prishrje shpirëtërore. A i përmban deklarata jarësakonisht autorative dhe pojhime të qarta, të bazuara në mënyrë të dukshme në përvojnë dhe bindjen intuitive, Sa që më honë dhe shfuqizon plotësishë shto përpjeke për zgjuarësin egzegetike apo akrobaci intelektuale, është një traktat relativisht i vogël, kompakt dhe i lidhur mirë, që përmbarës 300 barqe me dy reshta që për cilë të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe asë gjë tjetër vetësht të vërtetën. I urti Ashtavakra, që i kështu sepse kishte 8 ksesa ose deformime në trupin e ti. Ka të dhonatë në ndryshme në lidhje me deformimet. Një legjenë thotë se kur Ashtavakra ishte në barkun e nënës të ti, babaj i ti i recitonte vetat shdo ditë ze Ashtavakra i dëgjonte të recitoishin. Babaj, edhe pse një njeri i devotëshmë dhe besimtarë. Nuk ishte një njeri shumë djetar, dhe kështu bëndi një sër gabimesh në recitimin e vedave. Kështu që ashtë thavakra, tash më shumë i pjekur shpirtërisht, nuk mund të duron të të të gjion të vedat së të recitojshë në ashkeqë. Dhe kjo, me rezultatin që aji nuk mundi të mos përpëllitaj në barkun në e në nësëti, dhe kështu të deformoj në ten vënde. Eksistën një legjen tjetër në Mahabharata që babaj i ashtë avakras me emrin kahor, i reziton të vedat grua së ti sujata, kur fëmija i tyre ishte në barkun e sujatës. Fëmija një dit, pa prit ma së bërtitje. Me hirin tënd, babaj i mi dashur, unë i ka mësuar të gjitha vedat, por është për të ardhur keqë që ti bënd disa gabime në shqiptimin tënd. Kahor, si pas këti versioni kjo, Një djetari madhe i njërë për diturin e ti, nuk mundi të aduron të këtë fyëri nga fëmija i ti i palindur dhe malkoja të që do të linde me të të kthesa në trup dhe kështu lindi i ashtë të vakra. I të të lakuari Historia vazhdojnë se babaj i ashtë të vakrës. Ka horë, shkojnë oborin e mbretit janaka për të marrë një favor dhe ju kërkuat të debatonte për të shështje shpirëtërore me sot dyasit e oborit të quajtor Vandin, i cili ishte djali mbretit Varuna. Ka horë mund dhe si rezultat u dobuan në botën e posht me si prift në një sakrificit të kryer nga Varuna, kur ashta vakra ishte 12 vjetës. A i di gjoj për ali në tatit dhe shkoj në oborin e mbrejti tjana ka për të marrë pjesë në një debatë për gjithë shumë ku ishën të fëtuar sot dyve sit më të njohër. Ashtë ta vakra e kishtë të vështirë të hynte në gjykatë, por më në fundi a doli. Kur asambleja pa ashtë ta vakran duke u endur në oborë, të gjithë djetarët e mbledhur filluan të qeshinë. Ma dje edhe mbreti i siel shumë dhe i devot shumë mjana ka, nuk mundi të frenon dhe buzë qeshjen, por dëfrimi i ti ushtë ndërrua në abi, kura i pashë ashtë avakra i ri, po qeshë dhe pashë forë sa kusht do tjetër. Mbreti ju drejtua personashtë vogël të deformuar dhe i tha, Dja loshë, unë e kuptoj pse të tjere të qeshjen, por nuk mund të ta kuptoj shkahu në të qeshurit tëndës. Ashtavakra befa su bë serios dhe i tha mbretit se poqeshte, sepse nuk e kupton dhe se si mbreti mund të priset të gjendet të vërtetën në një vëku vënd këpucarësh. Ta një mbreti u zemrua dhe i kërkoj rëndë ashtavakrës të shpjegon të veten. Dialosh ju përgjigj, po aqë rëndës. Êshtë e thjesht madheria juaj. Të gjithë këta të fëtuar të nderuar nuk janë më të mishë se këpucarës sepse nuk shojnë do të për të ilë kurës. Ata nuk mund të ashtrojnë pranimë brënda trupit fizikë. Nëse të nxërja për i baltë është të herë, a prishet a psira brënda. Nëse të nxërja është e deformuar, a bëhet a psira brënda e deformuar. Trupim mund të jeti deformuar, por unë jam i pa fundë dhe i pa kufishëm. Mbreti, Tas mund shumë i përparuar shpirtërisht. E dinte më njëherë se ashtavakra ishte një shpirt plotësisht i vetërealizuar dhe kështu të nesër me me kërkesën e ashtavakrës. Ai u pranua nga ashtavakra si nxënsi i ti. tij. Kjo historia e ashtavakrës, si të tjerat në lidhje me shumë shenjtorë, to urdhë profetë të, ur profet të tjerë, është e qartë se nuk duhet kuptuar në kuptim të parë nuk është e vështirë të shqie do me thënja e vërtet e kësa historie. Si në rastin e tërgimeve të njashme që kanë të bëjnë me të urt dhe profet të tjërë si Buda, Lao Tzu dhe Zara Thustra. Në rastin e Ashtavakrës, deformimi i trupit në të të dëvënde mund të ketë një referencë në rrugën e të të fisht të jogës. Ashtavakra pohonë se iluminismi nuk ka nevoj në të vërtetë, për ndo një praktik dhe disiplin të trupit ose mëndjes. Illuminismi më të jeti papritur dhe më të ndodhë në një pjesë të sekundës sa po të ketë kuptuar qartë, jo në një kuptim të fjesht intelektual kjo, se kur nuk ka pasrë në një sklavëri për asë këndë, se një riu është gjithmoni lirë, se liria ka qënë gjithmonet drejta i lindjes së dikuit. Kështuë, Egziston legjenda se Buda ka lindur në këmbë, me nëndën e ti në pozicionin në këmbë. Në vënd që të rëzoj, a i bëri shtatë hapa dhe në hapin e tetë, unë dalë dhe bëri katër thënjët e ti themelore. Samsara, do të thotë paknajsi, është e mundur të kapërtsesh paknajsin, ka një mënyrë për të kapërtsyër paknajsin, Njëndja i lumëturis është njërvana. Në rastin e zarathustrës, thue se ndryshën nga gjithë dhe forshën tjetër e përsa lindur, hajë lëshojë jo një të qarë, por një të qeshur të madhe, sepse mendonte se jeta ishte menduar për të shiuar. Me kusht kjo që të mos i bëndin të tjerë të pak nashur. Mendimet e mira, fjalet e mira, veprat e mira, ishte thelbi i mësimit të ti. A i është feja e vetme në të cilën a gjerimi në rrjë dhe normale, jo vetëm që nuk rekomandojtë, por ndalojtë në mënyrë spesifike. Lautso, supozojtë të kishte qënë 80 vjetës kur lindi. Rëndësia e duksh me legendës nuk kërë se a ishte në barkën e nënës për 80 vjetës, Por se aji, unë gjithë me mëndshuri dhe lindi i mëndshur dhe dëmbeli. Mësimi i ti, që ditër ishtë njashë me atë të një sarga data maharaj, nuk përfri në asë një praktik apo disiplin. Aji pohoj se nuk ka asë një qëllim dhe asë një ruk, dhe se kuptimi i thell dhe i qarti për së smëris, se asaj se qfar është nuk ka nevoj për 80 vjetë për të përmbushur, por për kundra zi mund të siel në dritëshim të papritur dhe të menjërshëm. është për këto arsye që legjenda dhe mitet e shumëta në fe nuk duen kuptuar në fjallit parë. Ato supëzoj të përsiel në do me thënjën e mësimit të veçantë në një mënyrë të shpejt grafike. Për të përsiel se fara përmban potencialin që nuk mund të shiet në farë. Në të vërtet, ata njërës që e kam parë dikë si një farë Do me thënë kjo si një foshnja dhe duke uritur, e kanë të vështirë të apranojnë atë njeri si të urtë në jetën e më vënshme. Shpesh do të gjionit të thuet nga ta. Më besoni, e kam njërë që kur ishte fëmi dhe nuk ishte asë gjënë nga i urtja për shënjtori në të. Për shumë vite, Ramana Maharshi, i urti Arunachalës në indin një gëre, mbeti vetëm në një shpelë dhe ndërko familia e ti kështë e i shurdor nga të shdo kërkim për të. Më pas, kur u bëjë ditur vendodhja e ti, u bëmë përpjekje për ta këthyre ato në shtëpi, por par rezultatës. Në fund të fundit, kur nëna e ti shkojt e ka i dhe i kërkojt të këthej në shtëpimet të, a ju detyrua si thoshte se a i nuk ishte më njëriu që ishte larguar nga shtëpia, se a i njëri nuk eksistonte më. Dialogu mes ashtavakrës dhe janakas filon kështu. Ti nuk je as tok, as uj, as zjar, as sajr, as apsir. Ti e dëshmitarja tyre pes elementve si ndërgjegje. Të kuptuar i dhe kësaj është qlirim. Pas i ka kryuar një mardhën e të mirë pune me nëzënësin e ti, Ashtavakra shpejt shkonë drejtë në thelbin e mësimit të ti në këtë vargë dhe e ndjekatë me njerë me vargun tjetër në zilin a i godetës në zënësin e time me një kombinim një dyë që dhëta kishtë e rëzuar një në zënës të kalibrit më të ullëtës. Por ashtavakra e ka gjikuar me saktsin nivelin e në zënësit të ti të, të ndërruarë, kushtua i thotës. Nëse shkoputën i nga i në edifikimi me trupin dhe i qëndroni të relaksuar në dhe si ndërgjegje, do të jeni, pikërish në këtë moment, të lumtur, në pashë, të lirë nga sklavëria. Kështë elbi më sindhënjes, pjesat tjetër e dialogut është fjersjerimi kësaj të vërtete thelbësore. Ato dy vargje duhet a kështangur janaka në një gjëndje të rënditje i shpirëtërore, gjë që ishte pikërisht ajo që synon të të bëndë e i urti, si mësues. A i duhet a këtë kuptuar se janaka ishte në një fazë përparimi shpirëtëror, ku ishte shvilluar një blokit saktuar dhe i blok duhet të ishe i vetëm një shpërtim të fëshishëm. Resultati këti shpërthimi të vazhdueshëm do të shqie të shpeti në transformimin e papritur që ndoshtë të nëzën si në fund të këti u zimi filestar. Në këto dy vargje të cilat janë shtatë tila me nga dy vargje, ka disa fjallë që janë më do me thënë se në lidhje me ndryshimin e papritur që vjenë vetëm dërmjetë kuptuarit që nuk ka nevoj për asë një loj për pjekjeje. Ashtë ta vakra vazhdojnë. Jo, Nuk je një trupi që përbëhet nga 5 elementës. Ju jeni ajo ndërgjeqe që i ka dhënë trupit i nërë të ndjesin që i bëshqisa të funksionojnë në lidhje me objektet e tyre. Êshtë ndjenja ajo që e bënë aparatin psikomatik të funksionojnë si një njësi. Duke para shikuar pëtjen nga nëzën si ti inteligentë si më suhe si thotë mëtej. Ti... Nuk kje organismi fisik, por vetëdia e cila nuk punon si dikush përgjejtës për operacionet të organismit fisik, por thjeshtë si dëshmitarja atyre operacioneve. Kej identifikuar gabimisht veten si individ, si kryerës i të të djishitha veprimeve që ndodhin për mes organismit fisik, dhe në këtë mënyrë pa nevoj merë përsi për përgjejtësim për veprime të që ndodhinë dhe kështu mërë përsi për sklavërin nga e cila për tashmë përkën shlirimin. Dëshmitari nuk mund të jetë bërësie dhe përjedhoj nuk je bërësie. Me këtë kuptim, ju mund të shkëputeni nga identifikimi i gabuar me trupin dhe kur ta bëni këtë, ju automatikisht do të mërë një pozicionin tuaj të, të vërtet si dëshmitar dhe do të qëndroni të qetë në ndërgjeqe si ndërgjegje, sepse nuk ka të nësion të përgjegjësis për këtove prime. Ashtu si drita i djeli të i bënë objektet në një dhomë të perceptuashme, por nuk shqetësojt për atë të shëndot me objektet. Êshtë në vedie që shfaqën të gjitha objektet fenomenale dhe objektet të tila perceptohen dhe njën nga ndërgjegja për mes objektetve të ndjeshme. Por ndërgjegja, Nuk është përfshirë në atë që ndodhë me objekte të fenomenale, duke përfshirë këtu qëndjet njërzore. Vedia ti i vërtet si është dëshmon të një gjitha nxarjet si në një ëndër. Gjëndja e të qëndjit i pa identifikuar nga trupi është gjëndja e dëshmisë, kur individi unë nuk është i pranishëm. Dhe kjo gjëndja e dëshmisë është këputur është me të vërtet gjëndja e slirimitë. Kjo është ajo që do të thotë mësue si i vetëralisuar, kur thotë se kur që ndroni të relaksuar në ndërgjegje, do me thënë kjo pa identifikime trupin. Gjëndja e sflirimit është e papritur dhe e me njërshme. Baza e këti konceptit të ndryqimit të papritur është të kuptuari se nuk mund të egzistoj asë një individ si i til, sepse gjithka që egziston në është vetë dianë të silën shfaqet të rësia e manifestimit fenomenal duke përfshirë këtu qënit njërësori individuale. Individi supëzuar nuk a qënë kur në robëri. A i mendonë se është në robëri, vetëm sepse ka arruar identitetin e ti original si dëshmitar i ndërgjegjes dhe i ka identifikuar vetën në mënyrë të reme me trupin fizik. Fjalot që ndroni të qetë në ndërgjegje, përbëjmë bazën e mësimit të ashtë të vakrës. Ai në përshkruan ndonjë grup rigoroz praktikash të disiplinash. Gjithçka që i nevojitet së qendrësimi të ndodh është një kuptim i qartë i një dimensione kritike të ndryshme nga të kuptuarit intelektual. Ajo që thiel të kuptuarit intelektual është besimi në atë që kuptohet, por një kuptim intuitiv bazohet në besim. Besimi të kuptuarit intelektual bazohet në argumentim logjik për pjekje dhe konflikt. Besimit të kuptuarit intuitiv bazojt në një farë pashmangshmëri e të pashmangshme. Një pranim të qetë të asaj se të shfarë është krejtësisht i lirë nga të shto dyshima apo opinion. Në këtë fazë, ashtë ta vakra dushiron që janaka ta pranoj mësimin e tim bëj besimin dhe a i nuk parashtron argumente për të mbështetur deklaratat e ti. Besimi nuk do të thotë do mos do shmërisht një konflikt me arsujen ose një zvëndësues i arsujes. Ajo thjesht do të thotë do mos përja shtojt mundësia eksistencës së disa niveleve të realitetit për te i perceptimeve të pastra shqisore. Besimi është fuqia që është në gjëndit të sillë perceptimin spontanë të së vërtetës. Besimi e nje intuitivishtu nasën e së vërtetës dhe hapë syrin e zemrës për të kuptuar të vërtetën. Po himi i si sikur ti ashtë avakrës se ndryshimi do të ndodhë, po në këtë moment do të thot qartë, këj moment i tanishëm, që është moment i përjetëshëm, kur mëndja dhe konceptualizimi i saj është të të sishte përjashtuarë. Duk qënë e qënëse a jetë disë në zënë se ti është në atë fasë, duke folun nga nivelli trupëmëndje si individ, a i thotë, do të jeshë pikërisht në këtë moment, i lumëtur, në pache, i lirë nga sklavëria, sepse kjo është ajo që a i pokërkonte. Ajo që a i do të thotër se sa po të ketë disë identifikime trupin, individi unë, ego kjo, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do të jetë shtukur dhe do të jetë aritur një fazë në të cilën unë nuk mund të jetë prezent kundrejt ti. Kjo është një fazë në të cilën frika dhe konflikti mundgojnë plotësishtë. Një fazë me fjalë të tjera, e lumëturis, e paches, e liris nga robëria. Në të vërtet, në fund të mëstimit fillesartë ashtë avakrës që përfërin një zetë vazhjet e para, Dishepulli ti mbretëror të rënditet nga vetë knajsia e individualitetit të ti dhe ka përvojën aktuale subjektive të unitetit dhe nuk mund të mosrë përthejnë një këng të pavarësis të ti shpirëtërore. Ashtë të vakra avashtonë. Gjujen i ka fëshuar nga gjarë prisiv dhe kjeprurës i egos dhe prandaj konsideroni veten si kryerës bin ektarin e besimit se ti nuk je bërsi dhe je i lumtur në atë varg ka shtava krahas kon në rrënjën e çështjes çfarë që është ajo që është në rrënjë të konceptit të sklavorisë dhe paknajthies është kuptimi i kryerjes nocioni i vullnetit Gjithë mekanismi asaj që një jetë si të jetuari dhe jetës Bazojt në nocionin se saj është një shëni njërzore vepro në shfardo mënyre pavarsish nga akti është sepse a i dëshiron të veproj në atë mënyre Me fjalë të tjera Supozojt se vullneti që ndronë pas shto akti të një shëni e njërzore dhe për këto arsye a i është përgjegjes për të Fakti i të është jesë me gjitha të është se qënit njërzore zakonisht nuk veprojnë, por reagojnë nda një simulit jashtëm. Nëse me ndojt edhe pak për këtë qështje, do të jetë e qartë se shumë pak veprime janë me të vërtetë rezultatë vullnetit ose akteve të vullnetit. Shumitën e kohës të jetuarit, por shumitën e njërzve... Kushtëzojt nga një sërë refleksesh të bazuara në thelbë në instinkt, zakon dhe madje propagandë. Shtrirja e veprimit të qëllimshëm dhe të konsideruar në jetën reale është jarëzakonisht të kufizuar. E me gjitha të, po thuaj se gjitho person beson me vendosëmëri se a i është bërë si këtyre gjërave. Dhe kjo është arsyetheja pse Ashtavakra i referohet këtij nocioni të vullnetit individual si kafshimi i ngjarprit, vdekje prurës të egos, ndjenja e kryerjes, nocioni i vullnetit të lirë, është në rastin më të mirë vetëm një impuls, një demonstrim i egos, i konceptit un, për sa kohë që ky kusht mbahet. Përsa kohë që ka identifikimi me një objekt fenomenal si një unë më vete, a shingjat duhet të vazhdojë robëria. E vetëmja praktikë që mund të të qlirojë njëri unë nga helmi i veprës është braktisë e këti identifikimi me një objekt të saktuar si unë. Një braktisë e tilë mund të vi vetëm tërmjet të kuptuarit të e qardë dhe të thellë të besimit se vullneti ose ndjenja e kryerjes është thjesht një përfundimë sepse në të vërtet, nuk kasë një entitet për ta ushtruar atë. Që njët njërzore mund të mendojnë se ata jetojnë jetën e tyre. Por në fakt, jeta e tyre për jetojnë si pjesë e funksionimit total të të njëshith këti manifestimi fenomenal. Të njëshitha njëjarjet së bashku përbëjnë funksionimin e manifestimit si pas zinë gjirit të paje për të shkaksis. Do të ishte e pabesueshme të imaginoje që një funksionimi t'il i tërsis mund të linte në një apsira po fushve prim për vullnetin individual, përveç, naturisht, si pjesat i funksionimi kjo. Êshtë për këto arsue që ashtavakra i referojt besimit si i latë që i vetëm për kafshimin e gjarëpri të kryërësit, besimi se që një njërëzore eksistonë. Jo si një entitet individual truk mëndje që është thjesht një objekt fenomenal, por si në u menon, si që është vetëvetja kjo. Jo si objekt individual, por si subjekt i vetëm. Një besimi tilë si e kuptimin spontan dhe të papritur se unë jam subjekt i vetëm dhe i gjithë manifestimi fenomenal është preja im objektive. Unë Jam vetë dia universale brënda së cilës spontanisht ka lindur tërësia e manifestimit fenomenal. Ashtë ta vakra vazhdojnë. Ashtu si apsira gjithë përfshirë se është brënda dhe jashtë të nxeres. Po ashtu edhe vetë dia e përjecme dhe gjithë përfshirë se është imanente në të gjitha qënje dhe objektet. Kufiri të nxeres mund të duke se kushtëson dhe kufison apsirën brënda enës. Por në fakt apsira, si e til, nuk mund të kushtësojt nga të ndjerja e cila vetë eksiston në apsirë. Në mënyrë të njashme, me gjithse vetë dia universale mund të duke se kushtësojt nga aparatin individual psikomatikë. Të gjitha objektet fenomenale janë thjeshtë parashitje në ndërgjegje. Gjithka që eksiston është vetë dia, imanente në gjithdo gjë fenomenale. Në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjitha, në gjith për diri sa nuk mund të ketë as një fenomen pa vedie. Në këtë varkë për mbyllës, ashtë ta vakra nëzirë në parën si në theksimit të sfondit dhe imanences në vënd të elementit personal. Në mënyrë që fokusit për fundimtar të mos jetaj shumë në natyre në vërtet të vetë vetës, por më shumë në të reshje në impersonalitet. Në vënd që të thotë se natyra, jote, e vërtet është vedia, A i thosë e gjithka që egziston, brënda dhe jashtë gjitha fenomeneve, është veddia. Po futem tashmo në kapitullin e dytë, me një vargë ku ashtë ta vakra thotë. Unë nuk jam kjo trup, asë nuk kam dhe një trup, sepse nuk jam një individi vecuar, por ndërgjeqje e pasërë. Sklavëria i me vetë me ishte se kisha një oreks për jetën. Në këtë varë këtë mësipër, janaka shpallit disidentifikimin total me në qdo aparat psikosomatik si një individ më vete. Pra ndaj, duke qënë se vetë baza e konceptualisimit është dukur, objektivismi ka pushuar dhe ka lindur një mardhënje i objektive. Me fjalë të tjera, Ja na ka konstaton se aji nuk e mendon fare veten si një objekt, as një lojë objekti, qoftë kjë fizik apo psikik, dhe prandajgje në veten pas një cilësi objektive. Aji është i lirë nga vetë ideja si as prania dhe as mungesa e ndoj në gjëhet të perceptueshme apo të imaginueshme. Kjo e ka të shuar ato në një mardhënje një objektive me të tjerët pasia i nuk i konsideron më objekte dhe tjera, të gjalla që ofshin këto apo të pajeta si objekte dhe ti. Kështu, janak ata një ishe si subjektin e supozuar unë dhe objekte dhe supozuarat dhe ti, si fjesht parashitje. Ky kuptim, kjo bindje intuitive, është se si objekte, Në të gjithë jemi thjeshtë dukje pas një substancë në dukurje, por që si në menon, si vetë vete, si ajo që është, ajo që jemi të gjithë, nuk mund të jetë diska i ndryshme. Kjo do të thotë në fakt në ndryshimi papritur. E lëminimi me njërshëm i asaj që konsiderojt metafizikishtë si inëranës. Dualiteti është pranuar si pjesë e mekanizmit të manifestimit. Ndërsa dualizmi i unë si pseudo subjekt kundër tjetrit si objekt është dukur. Ndoshta është e nevojshme të shtoj se në një marrëdhënie jo objektive si kjo, në të vërtetë nuk ka dashuri të brënshme. Dashuria, siç kuptohet përgjithsisht fjala, nuk kupton ndarjen ndoshta një marrëdhënie jo objektive nuk do të thotë dashuri por dhëmshuri ose ndryshe karuna thelbi i kësaj është gëzimi i menjëhershëm të qenit në një mendje ne nuk i duam të tjerët ne jemi të tjerët Ajo që më vënë në duke edhe janaka është se këj kuptim themelor në zirë në pa faktin e pa më hueshëm se, përveç këti perceptimi të qartë se substanca primarit e qitha qënjeve të ndjeshme dhe të pandjeshme, është i njëti nëmenon, nuk mund të këtë asë një veprim, asë një përpjeke që mund të të qoj një individ të drejtës ndryshimit të tië. Kjo është kështu sepse një besimi tjil bazojt në konceptin se egziston një aji për të ndryshuar. Ndërsa iluminimi, thjeshtë regon një gjëndje qënje, ku asë një individive të randë nuk mund të egzistoj. Dështo veprim, dështo praktik është fenomenale dhe është e qartë se një fenomen nuk mund të veproj si pas nomenon, do me thënë vetë vetës. Një hije nuk mund të veprojë mbi substancën e saj me fjalë të tjera çdo procedurë praktik ose veprimi qëllimshëm i çfarëdo lloji është një pengesë e caktuar ndaj asaj që njeh si zgjim, iluminim ose ndriçim. Kjo sepse çdo veprë e qëllimshme bazohet në beshtytnin se ekziston një individ. Iluminizëm është emri që i jepet shtetit nomenal vetvetes si mund të ndryçohet një objekt fenomenal ndoshta gabimi ka lindur për shkak të një konfuzioni midis asaj që kuptohet me fjalën zjim dhe efektit të një zjimi të tillë që mund të kuptohet me fjalën zhbotim zjimi është ajo që i ka ndodhur Janakës kur dëgjoi fjalën e ashtavakros një rastësi e papritur e të kuptuarit intelektual dhe të kuptuarit intuitiv ku ndarja relative e mendjes në subjekt dhe objekt shurohet papritur në torsin e saj origjinale duke shkaftuar kështu një përjetësi të menjëhershme përmes një ndërprerjeje menjë të menjëhershme në vazhdimsinë e kohëzgjatjes kjo do të thotë qartë se asnjë veprim ose proces baza i të cilës është kohëzgjatja nuk mund të siel një pezullim ose ndërprerje të papritur në funksionimin e saj korë. Êshtë mësue si eqëve pronë si katalizator që siel shërimin e nevojshëm të mundjesë ndarë, për mes një ndëryrje jetë me një ershme të përkoshme në një moment të përstatshëm, kur paraqitet një zhidhje vazhdimësisë o një pasnjëshme. Dhe është e qartë se një moment ka që i përshtatshëm nuk mund të kryoj e vullnetarishë në kontekstin e konsiatje sapsinore. Një moment i tili përshtatshëm mund të ndodhë vetëm si një piesë e funksionimit nominal të tërsisë. Vetëm kurë, vetë ndodhë e iluminizmit, është e përshtatshme si piesë e asajtë shfarështë në atë kshana apo piesë të sekondës. Mardhënja jo objektive s'jelë në vetë natyrën e saj këto dy zhvillime. Konceptualizimi pushon, jeta jetohet spontanisht pavullnet. Kështu thotja naka në ato dy vargje. Aje kuptoj atë e që ashtë ta vakra donë të cithoshte se konceptualizimi ose objektivismi është ajo që na pengon të perseptojmë atë që ne vërtet jemi. Nuk sepushojmë së fabrikuari objekte në mendje. Ne do të ndalojmë së perceptuari ato që nuk kemi dhe do të kuptojm ato që kemi. Një perceptim i tillë i asaj çfarë ne jemi, është më vetëm ndritsimi që kërkohet. Është simi nga ëndra e një universi objektiv në aktualitetin nomenal të asaj çfarë është, që është para çdo mendimi, çdo konceptualizimi skurtimisht gjithçka që tha është e vakra dhe që Janaka kuptoi është se për sa kohë që ne konceptualizojmë ne ndjerim veten jashtë nomenalitetit tonë dhe sapo të ndalojm konceptualizimin jemi në nomenalitet. Edhe duke thën këtë, edhe kjo thënë është konceptualizuese mund të shtohet se konceptimi nuk është lloji pengesës, jo ka nevojë për një zvendësues ose një kundërforç për ta eliminuar atë. Në të vërtetë, çdo veprim pozitiv mund të forcojë vetëm pengesën, sepse pengesa u ngrit në rast të parë për shkak të veprimit pozitiv të konceptimit. Ndalimi i konceptimit është i gjithë veprimi, një lloj veprimi negativ që është i nevojshëm. Themelin bitë të cilin bazojt i gjithë konceptualizimi është identifikimi i gabuari asaj të shfar unë jam, që është subjektiviteti kjo, me ato që unë dukem të jemë si objekt. është entiteti i supozuar i vetëshuar unë, a i që mjerë përsi për përgjëjsin dhe mjerimi dhe paknajsim pasuese të kryerjes. Nëse i shëtë dorë nga këj identiteti remë, Vetë baza e konceptualizimit do të jetë shëmbur. A të herë, si që janak a thotë, si mund të ndodhë konceptualizimi kura i kanë humbur në bështetje në basë? Vështirësia e dukshme e disidentifikimit është se ne jemi me të vërtetës ndjeshmëria, aftësia subjektive, unë por në arrojmë elementin e ndjeshëm si qënje e ndjeshme dhe i identifikojmë vetën me qënje në individuale. Një gjithë shka që duhet, është të kuptojmë situatën ashtusit që mbisa të ronë. Vëshgoni identifikimin e rem të pakëtën intelektualisht në filim. Kunja është svetim i til intelektual, do me thënë kuptimi dialetik, shkonë thell e më thell dhe arri në fazën e bindjes absolute, Shkakton një të reshë në impersonalitetës, një lirim të saktuar të identifikimi të rem. Ajo siel një negativitet konceptual që kryon një sër kushtesh për asjesim përfundimtar të unë dhe shfashën e asaj që quetë zësim ose iluminim ose të shvardo tjetër. Nëse preferoni, më ta quani këtë proces një përpjekje e Por, që ështja është se kë proces në vetë vete është do më së shmërish një loj procesi negativ. Do të thotë fjesht të kuptosh situatën. Nuk është përpjekja pozitive e një individi me synimin e qëllimshën për të silë një rezultat pozitiv. Gjithë shka që ndodhë është se kuptimi intelektual apo dialetik kër lejojt të funksionoi gradualisht këthejt në bindje qion nga ana tjetër krijon kushtet e nevojshme psikosomatike që kuptimi noeminal të ndodh papritur në një kohë të porshtatshme në rrethana të porshtatshme mendja e ndarë rifiton tërsin dhe shëndërimin e saj një transformim i tillë papritur metanoeza e njohur me emra të ndryshëm si zgjim apo ndryshim do të thotë në fakt përvojë subjektive e një "un" është kjo përvoj subjektive që janaka shprejnë në tre vargjit e fundit të reagimit të ti të, të menjërshëm të ajudhësimeve filistare të mësuesit të ti. Disidentifikimi me trupin ka si është përbërjen e undë dhe bashk me të edhe dëshiren, vullnetim dhe dëshiren për jetën. Prandaj, thot janaka, kur nuk ka më dëshirë dhe entuziasm për jetën, Vetë e meli dhe baza e sklaborisë konceptuale është heqër. Pavarësisht nësa i është i gostitur dhe i kënashur, ose i bezdisur dhe i mërsitur. I qetë me perceptimin e vetës nuk është as i kënashur dhe as i mërsitur. I mëndshuri dëshmon veprimet e trupit të ti, si kur të jetë dëshmitari veprimeve të një trupit tjetër. A të herë, si mund të ndikojt aji nga lavdërimi apo faji. Aji që ka pushuar së konceptuari dhe si rjedhim, është i lirë nga lidhja me objekte qësore, për te qifteve të ndërlidhër atë të kundërtave dhe i lirë nga vullneti, pranon me qëtësit që të gjë që i deltë në rrugën normale. Në këtë grupë vargje është bukëra, Ashtë të vakra parashet për tretin e një rasti ku ka ndodhër në dritësimi, ku ka ndodhër një transformim nga fenomeni unë në nominalin unë, ku perceptimi është bërë të rësisht jo relativ me objektecë, ku, me pak fjal, jetë adhe funksionimi të gjitha objekteve fenomenale, përfshirë edhe të tinë, fjeshtë dëshmojëtë në një mënyrë krejtësisht impersonale, pa asnjë përfshirje, pa asnjë gjykim, me fjalë të tjera, mendja e ndaret dualitetit relativ, është rruar në tërsinë e fenomenalitetit absolut. Ashta vakra n fakt i thot Janaks se kjo është ajo që ndodh në të vërtetë kur ka zjim të vërtetë, ndritchim të vërtetë. Shini vetë nëse kjo ka ndodhur, sugjeron ai pika thelbësore në këtë test nuk është vetë testi, por do mos të shmëria për të. Thelbisë së vërtetës është në përjetimin e saj. Si që thoshte një sarga data maharaj, unë nja me vërteta, që du të thot se përjetimi së vërtetës është nëndëroj unë në unë, objektin fenomenal në subjekt nominal. Në të vërtetës, nuk asë një transformim se si i tjil, më shumë një fshirje një identitetit të rem që ishte mbivendosur. Gjisesi, e vërteta, kur konseptojt dhe vokalizojt, nga kushtë do qoftës, nuk mbetet më e vërtet, për bëhet konsept. Një loj njashëm transformimi duhet të ndosti një nëzënës dhe më suaj se e konsideron dhe tyrë në ti, të testoj nëzënësi në lidhe me ragimin e fjalëve të ti, të reguesit të ti drejtë së vërtetës, për të gjithër nëse ka pasur pra në eshëmëri të mjaftueshme në nëzënësin. Në testimin e nëzënësi të ti, mësue si nuk shqetësojt a i shumë për aftësine ti për të dhënë njëri, sa për aftësine nëzënësit për të kuptuar dhe përvecësuar atë njëri, është në vërtet karuna shumë e thellë dhe dhe mëshuris që e bënë mësuesi në ashtetur dhe të shqetsuar, sa që ndryshimi duhet të ndodhë në rasin dhe nëzënsit. Mësuesi, si një nginani, sigurisht që është plotësisht i si vedishëm për implikime totalit të ndodhje së si iluminismit. A jeti se është një ndodhje jo personale dhe se nominalisht nuk ka dyshim që diska të ndodhë në të vërtet edhe në mënyrin personale. Por faktin betet se fenomenalisht, ma di e dhe konceptualisht dhe mshuria e thele që nësishme është e pranishme në gjdoj nani, si qishte e pranishme të Buda dhe është kjo dhe mshuri që e bën mësuesin të bëjmë të mirën për nëzënësin. Së pari, ashtë avakëri kërkonja nakës të sigurohet që të mosket as një mbetje më të vogël të ndë një frike nga vdekja nështë as një rezervë mendore në lidhje me shpërbërin e trupit dhe të egos. A i dëshiron që ja na ka ta di absolutisht se egoja nuk i mbjeton shpërbërjes të trupit, se nuk do të marrë një trup të ri me kalimin e kohës, sepse ndryqimi mund të ndodhë vetëm kur egoja, unë, baza e se cilës është kohësjatja, është shuar plotësishtë. Më pas, ashtë ta vakra kalonën djejnë e qëtësimit, e cila është vazhdimisht e pranishme në i nani, dhe përshkaktës cilës, a i është i papërshkruesh nga knajsia dhe tëmbja, fitimi ose umbja, lavdërimi ose kritika. I nani është e punën e trupit të vetë, si ato të gjdo trupit tjetër, dhe është kritësisht i lirë nga gjdo vullnet të dëshirë. Ma dje, edhe nga dëshira për ndryqim. A i nuk ka para përqim për gjerat të pranueshme në krasim me gjerat të papranueshme, sepse a i është plotësisht i kënashur. A i e pranon ato që vjen atyushëm gjatë gjithës jetës të ti pas një ndjejnë vullneti, kështu që për të nuk ka asë gjë për të bërë ose për të mos bërë. Me fjallë të tjera, Ashtë të vakre i je pjanakës një gjlist kontroli shumë të ngusht, një që i lë pa kapsirë për racionalizim. Janaka duhet të zbuloj vetë se cili është nivelli t'i shpirëtëror. Kur më suesi vendos një provë të tilë për nëzënsin, ragimi i par nga nëzënsi, jo ndaj përmbajtjes e provës, por ndaj faktit që vetë testi po vendoset, është mëjë rëndësishmi dhe s'bullon me njerë kalibrin e nëzënësit. Jana ka ishte mjafti mëndëshur dhe mjaftu e shëmi pjekur për të kuptuar se mësuesi kishte vendosër provën dërmjet dëmëshuris për të dhe jo nga ndë një dëshire të shoroditur për të adështuar atë. Nësa i do të kishte shfajqur pak najsin më të voglë, A i du të ekspozon të egon e ti, a i shumë qartë sa ashtë ta vakra nuk ishte nevoj të priste përgjishën e testit të ti. Me qënëse a i, i kishte kuptuar mirë dhe me të vërtetë mësimet e mësuesit. Jana ka, për kundrazi, përgjit me përullësi të madhe dhe mirë njojët të plotë që mësuesit ti duhet ta kishte gjitë ratë të të dejnë për të testuar. Në shto përgjishë tjetërë, Do të kishte kryuar ndoshta një ndarje të pakalueshme midis mësuesit dhe nëzënsit. Por, pa dyshim që koa ishte pjekur. Nëzënsi pjekur ishte gati për iluminim. Dhe mësuesi, po a shë entuziast për të dhëna të shkëndi që du të asilte atë. Prandaj, reagimi janakës është jo vetë mjafti për shtatëshmë, Por polizia e tij është paqë natyrshme dhe spontane dhe përjedhoi më e rëndësishmja e lehtë dhe e sinqertë nuk ka asnjë hezitim në përgjigjen e tij asnjë ndyryrje nga mendja e ndarë nuk ka ankth nëse përgjigja e tij vjen nga brenda dhe për këtë arsye nuk mund të mos arrijë zëmrën e mësuesit të tij As pyetja dhe as përgjisha nuk kanë të një bazë dialektike. Vetëm se emra shqetsojt, jo mëndja. Jana ka i drejtojt më suesit në përgjishen e përfshirë në gjash të vargje me fjallën Hanta. Një forme shkur të re, ari Hanta, ose Ashita, që do të thotë a i që kam poshtur armisht e dikuit, do me thënë, Gjashtë emocione tradicionale afektive: të dëshirës, zemërimit, ziliës, lidhjes, arroganca dhe nxjerosia. Me pak fjalë, egoja, e cila është baza e të gjitha të lasheve fenomenale. Sa po egoja ekspozohet dhe dëbohet, manifestimet e saj fenomenale pushojnë automatikisht. Pikërisht kjo formë e respektuar e ndritimit. E cila dolli ka i spontanisht, duhet a ketë knashur ashtavakrën dhe të ketë equr të njitha dyshimet nëse ka pasur në një. Përgjigja i janakës në gjashë varshjet, pas asaj forme adresimi mund të kishtë e forcuar bindjen, krenarin dhe gëzimin e ashtavakrës në dishepullin e titë jarësakonshëm. Janaka a thotë, kush mund të apengoj të vetë realizuarinë? i cili ka njohur unitetin e noumenit të pamanifestuar dhe të manifestimit fenomenal. Të veprojë si do i. Të, të veprojë si do i. Do të thotë shumë veprime spontane për arsyeën e thjesht se i gjnani nuk ka dëshirë apo vullnet të tij. Prandaj, të gjitha veprimet që duket të jenë të një individi janë në realitet veprimtari spontane të funksionimit nominal. Në këtë vargë, janë na kanë zirë në pa faktin se me gjithse disa veprime të ti mund të duken se kanë njëllën e mos përputjes me urdrat e shkrimeve të shenjta. Ato nuk janë veprime të një individi të identifikuar me vullnetës supozuar. Si të tila, ato janë kretësishtë pa përsaktuara pas prejkjen më të voglë të kryerjes. Me fjallë të tjera, e gjithë veprintaria që duke se kryet nga i nani, është veprintari në umenale spontane e ati momenti. Si është dëshmojt nga i nani, pas një përfshirje, pas një gjykim. Nëse dikush është ndimuar, kjo nuk është përshkap të dëshirës të ti. Nëse dikush nuk është ndimuar, Kjo nuk është për kundër dëshirës të ti. I nani jeton vetëm në momentin e tanishëm, pa u marrë me konsjatjen. Në të vërtet, ajo të shfarë unë jam është ndërgjegje e pasëtër. Bota është si një shfaqe e një majgjistari. Si mund të ketë ndë një të shështje refusimi apo pranimi për mua, Të qëndrosh në të vërtetën, të qëndrosh në natyrën e vërtetë të vetë vetës, është gjithë shka që është e nevojshme. Ti je nomenon, vetë vetja e vërteta. Të të thuet se duhet të bëshë diçka, mund të jetë të shorientim. Sepse kjo do të nënkuptonte se ka diçka për të fituar nga dikush për mes përpjekjeve por individi që supozohet të bëj përpjekjet thjesht nuk është aty. Individi i supozuar ishte një mit, një iluzion. Gjithçka që ekziston është noumenon, brenda të cilit si një shfaqje magjike kjo, është shfaqur iluzioni i universit fenomenal. Yanaka e bën shumë të qartë se ai e ka kuptuar qartë atë që është e thavrë është përpjekur të bëja të të kuptohi. Do me thënë, se nuk ishte se përpjekje të ti ishin të pamjaftueshme ose se ishin përpjekje të gabuara, por si është se bërja e përpjekjeve ishte vetë së sklavërije. Përpjekja përmbante dëshirën iluzore nga anaj një individi iluzor për të arritur një qëllim iluzor. Njështë ka që ishte e nevojshme, ishte të këthejnë dhe shikimin e ti në brëndësi, ndërsa i gjithë përpjekja e ti ishte e domës të shmërishtë dhe drejtuar nga jashtë. Mondja, kur këthejt në brëndësi, pushonë se konceptuari, dhe ndërpërërja e konceptualizimit ështe barabart me të shlirimin, sepse vetë konceptualizimi ishte kryjimi sklavëris. Qështja e mendimeve që lindin, ose konceptualizimi i mëndjes, ka qënë një qështja e konfusionit dhe dhe kesh kuptimit të konsiderueshëm. Nëse vetëdia ka qënë gjithmon e lirë dhe e papenguar. Përse vetëdia e identifikoj vetën me gjithdo trup individual dhe në këtë mënyrë shkaktoj kufizimin e saj si vetëdia apo mëndje personale, dhe kështu shkaktoj në mënyrë të panevojsh me gjithë këtë telash për shklaverin dhe qlirimin në rathë par. Ka dy mënyra për të parë pëtjen dhe të dy akën vështrimet e shpërbëjmë pëtjen në mënyrë që një përgjigje të bëjt e tepërt. Nëse vetë dia është fillimisht dhe gjithmonë kritisisht e lirë, se nuk duhet sa kufizoj veten dhe në këtë mënyrë të angazhojt në lila që është kjo jetë. Kjo akti qëllim shumë i kufizimi të vetë vetës në një ndërgjegje individuale është pjesë e lirisë të ti. Gjithashtu, është vetëm për mes kësa ndarjeje në mardhën e subjekti dhe objekti që vetë dhja mund të perseptoj dhe një universin fenomenal që ka krygjuar brënda vetës. Një qënje ndjeshme bëjtë subjekte dhe i perseptojnë qënët e tjera të ndjeshme si objekte, Dhe ky është mekanizmi që vetdija të një manifestimin klavoria nuk lind thjesht nga dualiteti i marrëdhënies subjekt-objekt. Një dualiteti i tillë është mekanizmi i nevojshëm për njohjen e fenomenalitetit nga vetdija universale. Lila e ndërlidhjes midis qenieve njerëzore. Shfaqës magjike kjo, që ndërgjegja siguronë brënda vetës duke u shkaktuar kënajsin dhe mjerimin e suposuar individve në jetën e tyre të suposuar, nuk është rezultati mekanizmit të dualitetit, por lindë për mes operacionit të dualizmit. Dualizmi shkaktojt nga entifikimi i gjithë të trupi si një subjekt i vetëshuar duke par faktin themelor se të gjitha janë objekte dhe është vetëm emri absolut ai që është objekti vetëm me fjalë të tjera është pikërisht ky supozim i subjektivitetit nga një objekt fenomenal që është kaq i skllevërisë supozuar dhe thjesht njoha e këtij fakti në kupton thlirimin e supozuar dhe këtë do të thotë ana ka në atë vargje A i e ka kuptuar se ajo që duket se është, është organizmi trupëmëndje. Por se, ajo të farë a i është, është emri subjektivë. Prandaj, nuk ka asjo për të bërë për ashtujen e thjeshtë se një pamje e thjeshtë. Organizmi trupëmëndje është i paftë të bëja asjo vetë, sepse nuk ka eksistencë autonome dhe të pavarurë. Një organism mund të jetojë vetëm si pasë natyrës të ti themelore, darëmës, mënyrës e si është kryjuar dhe kushtëzuar. Ajo thjeshtë përmbush rolin e saj në lila. Me gjithë se mund të ketë një ilusion vullneti dhe zjedhjeje. Do të thot sklavëri, kur mëndja dëshiron disë qka ose i dërojt për disë qka, refuzon ose pranon dojnë gjë, ndjen lumëturi ose zemërimen dojnë gjë. Do të thot shlirim kur mëndja nuk dëshiron ose piklojt, nuk refuzon ose pranon, ose ndjen lumëturi apo zemërimen. Ashtavakra fillimishti e pjanakës një prof të rëndë dhe më pas është dukshëm i kënashur me mënyrën se si në zonë si ti ka reaguar ndaj profës dhe ka shëndruar në këmë të vendosur dhe me besim në perseptimin e ti të së vërtetës. Tanin vijem vlerësimi dhe inkurajimi nga mësuesi. Ashtavakra përsërit faktin se sklavoria shëndron fort në konceptualizimin nga mundja. Aje bënd të qartë se edhe të qënit i lumëtur mund të jetë një sklavori, sepse një lumëturie tjilë është ndërlidhur me konceptin e pak najsis ose të të qënit zemërruar. është krejtësisht ndryshë nga gëzimi absolute i këthjelë tja sa i gjëndje ku mungon unë dhe nuk ka konceptivën. Egziston lumëturie kur vetë vetëja rojtë përkosishtë, Si për shëmbullë, kër mëndja juaj është e zëshytur në ndo një aktivitet, që oftë duke dy gjuar muzikë, të devoç me këto ose të shto loj muzike, ose duke parë sport e konkuruese, ose duke bërë sex, apo të shfardo tjetër. Por kjo loj lumëturje është e përkoshme, dhe kër një aktiviteti tjilë pushon, dhe shkaku i një lumëturje të tjilë nuk është më i prandishëm, lumëturja jo vetëm që shduket, por ndonjëherë ja lë vëndin depresionit të qëndrosh në vetë pa e bërë mendjen konceptualizimin e saj të zakonshëm do të thotë paqe dhe gëzim i thellë sepse nuk varet nga asnjë shkak material vetë natyra e gjendjes natyrore është paqja dhe gëzimi dhe lumturia materiale është një pasqyrim i zbeti kësaj gjendjeje Ashtavakra e bën të qartë se konceptualizimi është rezultati un duke dashur apo mos dashur diçka. Dhe kur un nuk është aty, nuk ka dëshirë ose mos dëshirë në këtë rast, dhe konceptimi pushon dhe kjo do të thotë çlirim. Kjo qartë bie drejt për drejt me këtyllën e zakonshme të dhënë nga feja e organizuar për të hequr dorë Nëse një person i tillë fetar pyetet sepse duhet të praktikohet heqja e dorë, përgjigja, sidoqoftë ajo, do të ishte në vija që duhet të praktikohet heqja e dorë në mënyrë që dikush të marrë diçka ose një tjetër, një kohë ose një tjetër, diku ose një tjetër, me fjalë të tjera, vetë kjo heqje e dorë bazohet në dëshirën e unë për të arritur diçka. Ajo që ashtë të vakra në kupton është se dëshira apo dashja duhet të shkoj Por ajo duhet të shkoj vedvetiu për të rënë spontanisht si rezultati mirë kuptimit Dhe jo si një veprim pozitivi që limpë shumë buletar Dhe unë me dëshira dhe dashit e ti Bje vedvetiu kur mundja vendoset në burimin e saj Veddien në një gjëndje mos mundjeje që është arshtia dhe shënjtëria e saj, e cila nuk është ndotur nga asnjë marrëdhënie objektive. Ka konflikt në marrëdhëndjen e mendjes ndartë një objekti me një tjetër objekt, por burimi i të dyave është e njëjta vëdije. Nuk bëhet fjalë për ndonjë konflikt kur të dy janë në një marrëdhënie jo objektive në mendjen e pandar të tër Marrdhënia ndërmjet një objekti me mendje të ndarë dhe një objekti tjetër me mendje të ndarë është samsara. Marrdhënia jo-objektive në mendjen e tërë është nirvana. Marrdhënia jo-objektive në funksionimin e saj është ajo që njihet si dëshmimi të qenit i vetdijshëm pas zgjedhur apo gjikuar. Është e vakra vazhdon. Kush nuk do që të arrijë të thënë që duke par lërmi në mendimeve, mi disë shumë shikuese, shenëtorve dhe jogve, bëhet krejtësisht indiferentës. Sënimet janë rënja e samsaras, prandaj, braktise e qëllimit dhe vullnetit do të thot mos pasion daj botës dhe atër er mundës të jetosh ku dohën. Ashtavakra nuk e lejon kur në zonësin e ti të largojtë shumë nga e vërteta themelore, se rënja e të gjithë të lashit është në përfëshirje në mendimet dhe dëshira që lindin vazhdimisht. Mendimet të tila bazojnë në dualitetin e të kundurtave të ndërvarurame, si kënajësia dhe dhimbja, lumëturia dhe mjerimi. A i thekson se vetë natyra e mëndjes është të prëdoj mendime e, dhe gjitho loj shtypjeje vetë mund të t'i përkejsoj qërat Gjithë shka që mund të bëhet është të dëshmojnë ato mendime dhe dëshira ndërsa ato lindin dhe të mos përfëshjemi në to Një dëshmi e tjilë të mbanë largë identifikimit me trupin si një entitet më vete Dukurit e ndryshme në univers shien më pas si kombinimet të ndryshme të të njëjtave 5 elementve bas Se cila dukurit Çdo çion i ndjeshme që sillet sipas natyrës së saj të qenësishme dhe kushtozimit të të cilit i është nstruktuar. Mendimet në fjalë, në veprime, në mendime të muteshme, ai është rrethi vizioz i samsaras. Kuptimi i thellë zbulon se funksionimi i universit total bazohet në dualitet dhe çdo fenomen në të vërtetë po jetohet si pas natyrës e qënësishme dhe kushtëzimit pasues, në mënyrë që të shërbej si personashtet përkase në këtë ëndër të gjallë. Kë kuptim përkthejtë në jetën aktuale si dëshmim, i cili siguronë në burojën kundër të gjitha përvojave në dualitetës. Më pas, jetesa bëjt spontane, në omena e natyrshme dhe jo vullnetare, Kjo është gjithë qa që do të thot me të vërtet koncepti i iluminizmit. Me fjallë të tjera, ashtë të vakra thot se me mirë kuptim lindë pa pasioni. Fjalla në sanskrisht që a i përdorë është një fjallë e bukur që nuk ka përkësim adekuat në anglisht. A i thot, u dasen. Fjalla përdorët lishëm edhe në indi në kuptimin e pa pasionit si munges interesi. Fjala do të thot shumë më tepër, do të thot tekstualisht i ulur në vete, një dimension krejtësisht i ndryshëm nga dualiteti koh-hapthir, për qendra e kshanas. Këtu dhe tani, përkoshmëria e pafundme, nga ku bëhet dëshmia e vazhdueshme e të gjitha lëvizjeve në veti e. Natyrisht, një dëshmi e tillë është absolutisht pa asnjë përfhirje, duke zgjuar ndjenjën që Të gjitha mendimet, të gjitha beprimet, të gjitha ndarjet janë pjesë e funksionimit të tërsis dhe nuk bëjt fjalë që ndë një unë apo ti të gjykojnë dhe një pjesë e funksionimit të tjelë. Kë është vetë kuptimi. Ashtë të vakra përfundimishtarin në përfundimin se kur vetë që nja përshëndrojtë në këtu dhe tani, aparatit trup mëndje mund të jetoj ku dohë për arsuen e thjerës se aparatit trupë mëndje, ishqliruar nga dëshira dhe vullneti i unë, bëjt mjeti i funksionimit të totalitetit. Në këto të të dvargjet që do të viojnë tani, ashtë ta vakra për mbledhë bazën e të kuktuarit të vërtet që rezultonë në një lojbindje e të saktuar, e cila përja shtonë rëjnësishë së lojbjëtje e ose dyshimi, dhe kështu rezulton në ato që mund të quet veprim joj vullnesë shumë në jetën e përdiqme, ashtë ta vakra vazhdojnë. Në bindje se ndryshimi vazhdojshëm dhe shkaterimi përfundimtarë pas një kozë jati e të saktuar, është vetë natyra e të gjitha fenomeneve, njeri u i mëndë shumë betet i patrazuar, i lirë nga mjerimi dhe i qetë në qëndrimin e tië. Në bindjen sef manifestimi fenomenal nuk ka naturë tjetër përveç nomenonit që është imanent në të gjitha fenomenet. Njeri u i mëndës rëmbetet i knashur, i qetë me të gjitha dëshirat, plotësisht i qetsuar dhe i palithur me të shdoj që. Në bindjen sef atë kejësia dhe prosperiteti i vinë nga nga e tyre si efekte të veprimeve të sëshkuarës. Si shkaksi, njeri u i mëndës rë, i kënashur me shisa dhe ti në kufizim pasiv, nuk dëshiron asëgjë dhe nuk i dërojt për asëgjë. Në bindjen se lumëturia dhe mjerimi, të lindja dhe vdekja janë pjesë e procesit të ndryshëm të shkaksis. Njeri u i mëndëshur, pas një nevoj për të kryrë asëgjë, është i lirë nga ankëti dhe nuk e identifikon vetën me asëgjë që ndofë të bëjë. Në bindjen se është angëti dhe asë gjë tjetër që është kako kuriosori mjerimit në këtë botës. Njeri ju i mëndësër, me dëshirat e ti të asë gjësuara, betet i lirë nga angëti, i lumëtur dhe i knashur. Në bindjen, unë jam trupi, asë trupi nuk është i imi, unë jam dërgjeqe e pasër. Njeri ju i mëndësër është indiferent ndaj asaj që është arritur dhe asaj që mbetet për të arritur dhe jeto në një gjëndje të natyrshme të pavull netit, e cila është njashme me gjëndje nomenale. Në bindjen, unë jam imanent në të gjitha dukurit, nga brama të një fie bari. Njeri u imënsur është t'ilirë nga zhdo konceptim apo objektivizim, indiferencë nda ja saj që është arritur ose nuk është arritur, dhe mbetet i kënashur dhe në pashel. Në bindjen se këj univers si shvachur, sa dojnë mbrekullu e shumë në shumë lojshmërin dhe larmin e dukurive të ti, është me të vërtet ilusiv, njeri u imënësur, pas një dëshirë, identifikuar me vetdien e pastor, mbetet në pashe nomenale. Këj është një grupë jashtë zakonishti rëndësishëm prej 8 vargjesh që kanë të bëjnë me vullnetin, dëshirën dhe atoj që mund të jetë jo vullnetare. Do të jetë vënërre se duke filluar nga parimet e përgjithme të manifestimit fenomenal dhe raporti individit me manifestimin. Ashtë avakra ta një ka arritur në fazën më interesante se si një riu i mëqër, një riu i të kuptuarit, ndryshe i nani, i cili ka umbur identifikimin e ti si një individ më vete, jeton njetën e ti si një individ i zakonshëm në botës. Bindja e një riu të urtë shiet në bja aspektet e më posht me të të kuptuarit. Ndryshimi i vazhdueshëm që të qomë përfundimisht në shpërbërje është natyra e të gjitha fenomeneve. Manifestimi fenomenal nuk ka natyrë tjetër përveç nomenonit, që është imanent në të gjitha dukuritë. Fatkëqësia dhe prosperiteti janë të kundërta të ndërvara qëfaqen në mënyrë alternative në jetë dhe janë pjesë e brendshme e të jetuarit. Lumturia dhe mjerimi, lindja dhe vdekja dhe të gjitha të kundërtat e tjera polare janë pjesë e procesit natyror të shkakthisisë A në këthi është kaku kërësor i mjerimit në botë. Unë nuk jam trupi dhe asë trupi nuk është imi. Unë jam vedie, pastor. Unë jam imanent në të gjitha fenomenet nga brama në një fje bari. Kë univers i shfashur, sa dojnë mbrekullu e shumë të jetë në shumë lojshmërin dhe fenomenet e ti, është vërtet iluzion. Resultati kësa i bindje me të drejtime është se njëri u i mëndë shumë betet i patrasuar, i lirë nga amëthi dhe mirimi, i kënashur dhe i relaksuar, pa më dëshira, indiferent në aja saj që është fituar ose arritur, e pa fituar ose e pa arritur, dhe kështu mbetet në pashë nomenale, identifikuar me vetëdien e pasër. Ajo që të gjitha dëshiratë, fitoret apo mungesat, arritit apo mungesat dhe tyre, lëmturia dhe mnjërimis bresi në, është që është e i vullnetit apo qëllimeve. Njëri u i mëndshur është i mëndshur për faktin se, si një entitetit dukshëm, aj nuk mund të jetoj si pas këti vullnetit dhe knajsie të ëmbël. Aj është vërteti bindur se, në fakt, aj po jetojt, që, si kështu, një entiteti dukshëm nuk mund të jetë të subjekti e objekteve. Njësia i dukshme, një objekt fenomenal si të gjitha objektet fenomenale, nuk mund të, të ketë objektet të tjera si objektet të ti. Kështu, duke ditur se qëfar nuk është, njerë ju i mënë që redi se qëfar është në të vërtet. Unë jam dërgjeqa e pasër, vedia e pasër. Duk e ditur sa i nuk mund të jetoj si pas dëshirës apo vullnetit të tje, se në fakt po jetojt si instrumentit të rësis kjo, a i e di e dhe kotësin e qëllimeve. Duk e u përmbajtën nga vullnetit, njeri u i mëndë qërë është i lirë nga angësi dhe mirimi, sepse atë era i ka përcen konceptualizimin që është basa e vullnetit dhe qëllimit. Duk e ditur se i po jetohet, njeri u i urtësi si se ka përsen edhe veprimin vullnetarë, edhe kundërvajtjen e ti, mos veprimin vullnetarë. Mos bërja e vullnetshme është gjithashtu të bëshë. Êshtë për këto ashtu e që njeri u i urtë e kryen punën e ti në mënyrë nesakonshme pas një qëllim, pas një ndjenjë të veprës është vetëm koncepti un që mund të ketë synime sepse vullneti dhe ego janë terma sinonime. Kështu, mungesa e vullnetit në rastin e njeriu të mëshur nuk do të thotë mosveprim fenomenal, por mungesë veprimi vullnetar, pozitiv ose negativ, qoftë kjo. Mungesa e veprimit fenomenal vullnetar mund të nënkuptojë vetëm praninë e veprimit noumenal. Me fjalë të tjera, veprimi jo i vullnetshëm i njerëzit të urt, qoftë perceptues, konceptues apo somatik, është veprim nomenal, mos veprimi të urtit, sepse unë dhe qëllimi i ti tij mungon totalisht. Iluminizmi është rezultat i si bashkëmangshmërisë së qyllimeve të qyllimshme. Mungesa e synimeve të qyllimshme do të thotë mungesë konceptualizimi. Por mendimet si të tila janë krejtsisht spontane dhe të pavullet shme. Mungesaj konceptit dhe objektivismit nga njeri u i mëndshur do të thot sa i nuk gjykon objektet e tjera dhe veprimet e tyre. Objektivismit të urtit ose njeri u të mëndshur do të thot pra të konceptosh objektet si objekte, por jo si objektet të ti. A i e di me bindjen më të thellë se asë a i dhe asë të tjerët nuk janë entitetet të pavarëra të vecuara, por se të gjitha janë thjeshtë kukula që arinë të simuluesit e jashtëm si pas kushteve psikike që janë njashtë kontrolit të tyre. Të jetuar i si jo vullnetarë, që nënkuptonë sigurisht më ngesnë të dy aspekteve të vullnetit, që po jetojt si një joint të, të subjektiv ose të jetuarit nomenari, në të cilën do mungesë të fenomenit un nuk ka vend kuran tha po shqiptosim. Ësht për, për, për këtë arsye që shpesh efekti i parim ndifuqishëm i ndodhi i sinjohur si zjim si ose riintegrim, është një ndjenjë pabestueshme, totale lirie. Tashme, kapitulli i 5 fillon me paragrafin ku janaka i përgjigje të udhësimit të ashtabakras të përmbajtur në vargjit e më pashme. Dialogu tani arin lartësin të konsiderueshme të elegansës dhe olësis shpirtërore. A i ka dëgjuar për shkrymin e shkurëtër, por të gjalt të kuptuarit të, të njeri u të mënqër të dhënd nga ashtabakra dhe tani vazhdojnë të tregoj gjëndin e ti aktuale mendore duke jalon mësue si të taj njëkoj dhe t'a hudhe e shmëtej. Janaka a thotë, u bëra indiferend dhe u shkëputa nga veprimet e para fizike, më pas mua betë të pakët dhe më në fundë konceptimi vetë vetës dhe kështu qëndrojnë në gjëndjen tim natyrore, pas një lidhje me fjallët dhe objektset shqisore, dhe duke qënë se vetja nuk është një objekt përse timi, mëndja im është shliruar nga shpërshëndrimi dhe është bërë me një tësepë, dhe kështu unë shëndroj në gjëndjen tim natyrore. Duke kuptuar se përpjekjet të tila si meditimi janë të përshkruar a vetëm për ata që me ndojnë të shpërshëndruar, unë shëndroj në gjëndjen tim natyrore duke kuptuar plotësisht se abstenimi i qollim shumë nga veprimi është po aq rezultat i ignorancës sa edhe veprimi i vullnetshëm unë qendroi Janaga përshkruan transformimin gradual që ka ndodhur në rjedhën e asistimit të asaj që ai ishte i kushtuar të besonte se ishte identiteti i ti. tij identifikimi i ti ku me objektin fenomenaz aparatim tikomatik këritsisht ishveshë nga gjithdo substancë apo autonomi që ishte thjesht një paracitje në vetëdje, dhe as pak një entitet. Në të vërtet, aje ka kuptuar se i gjithë puna e palotur që kërku e si të bëjnë duke ndjekur teknika dhe metodat e përshkruara, janë të kota. Sepsa ta vazhdojnë të kapen pas iluzionit, se ata vetë janë subjekte me pavarësi për të punuar dhe për të arritur diqka. Aje ka kuptuar qartë se dështë të gjë që kërkuesit për pishën të bëjnë, do të jetë e kotës, përsa koshë ata e konsiderojnë veten si bërës të saj, si entitetet të pavarur adhe autonome, pavarësirë se saj shenjë dhe i gjo egoistike bërja për mos bërja mund të jetë. Kjo është kështu, sepse në tërsa ata mund të kemparë naturë një lusore të universit dhe gjithë shka në të të, Ata nuk e kanë kuptuar ende se, si pjesë e brëndshme e universit fenomenal, ata vet janë gjithashtu ilusorë. Vëpruesi individual është ilusivë. Prandaj, edhe bërja duhet të jetë do të më sdo shmërishë në kodës jati edhe rridhimisht ilusore. Me fjallë të tjera, pasi ka perceptuar naturën ilusore të asaj që a i vetë duket të jetë në manifestim fenomenalë, a i qëndroni gjëndjën e ti të natyrshme. Kjo, naturisht, është gjëndja nomenale nga e cila ka lindur i gjithë manifestimi si një pamje e ndëruar në vendje. A i e bën shumë të qartë se a i ka pasur perceptimin e dritë për drejtë intuitiv dhe sëvërtetës, se a i është pa funësia e pakonseptueshme. Fenomeni trupë mëndje Me të cilin a i e kishte identifikuar vetën për mes ignorancës, është si është një parashitja në vetë die, një hije e parënësishme. Si filin, Jana ka thotë se e ka kuptuar se puna e trupit, sistemet respiratore, tretëse, nervore dhe të tjera, janë pëthuaj se të rësisht në vetën dhe nuk ka nevoj për drejtim të vetëdishëm për funksionimin e saji. Aje ka kuptuar gjithashtu se rrima e mendimeve rrjetë vetëve vetë tiju nëse nuk ka përfshirje. Prandaj, asë një përfshirje personale nuk është asë pak e nevojshme. Këtë dialog midis ashtavakras, si mësues dhe janakas, si nëzënës, superior, nuk është në naturë në një debati midis individve nështë por një loj bashkimi mi disë vetdijes dhe vetdijes, një loj ndarjeje të gjëndjes përmbushjes. Pa lidhje me tingullin, e cila është fjala, thot janaka, a i e ka kuptuar se fjalët, me kuptimet dhe nënkuptimet e tyre, janë të gjitha lëvizje në vetdijë, modifikime mendore të cilat nuk kam pasoja në vetdjetën. Prandaj, i A i ka të i kaluar reagimet e sa konshme psikike nda i fjalve. Fjalët janë fjesht tinguji dhe kur shqie në këtë dritë nuk ka nevoj të reagosh nda i dhështoj gjëje që suetës. Dhe kur kjo realisohet, nuk ka nevoj të i kësh nga shëshyria në një pyllë dhe të bësh i vetëmuar. Në të vërtetë, Një kursi t'il ike nga shëqëria është një qasje negative me pasvoja kërësishtë të kundërta nga to shëpritën. Rezishtët me të cilat tjeta në shëqëri së pozojt të përbalet me një kërkues janë vërtet një sfit për të kuptuarit e saj. Dheri sa të ketë bindjen të kërkuesi se të gjitha dukurit janë thjeshtë parashitje pas një substansë, nuk mund të ketë kuptim të vërtet si të t'ilë dhe kur kërku e si filon të ishro të gjitha objektet si objekte, pa marë përsi për subjektivitetin e në u menonit, atëjer nuk ka konflikt subjekt-objekt. Kjo marë dhënje jo objektive, është perceptimi vërtetës që të shonë në shim. Më pas, janë a ka kalonë në të shështjen e meditimit. A i thotë se nuk gjenë asë një nevoj për asë një veprim duke përfëshirë meditimin sepse kjo dhë të prespozonte për vetsimin e diqkae, edhe pse ajo ishte objekti ishen të arritjes të shlirimit. A i, i bën deklaratën e guzimshme se ishet gjitha metodat dhe përpjeket e tila si shpër qëndrime dhe se në vënd të kësaj a i fjesht qëndronë në gjëndjen e ti natyrore. Kura i qëndronë në atë në gjëndje natyrore? Të gjitha të kundërshtat e ndërvara mohojnë njëra tjetrën dhe zhduken plotësisht dhe nuk ka asgjë për të pranuar apo refuzuar. Edhe të mendosh për të pamendueshme është një ushtrim cotidie. Gjithçka që është e nevojshme, thot Janaka, është të qëndrosh në natyrën e vërtetë. Janaka e përfundoja të grupë për i tëjtë vargjesh duke thënë se sajë thjeshtë është e që është dorë nga shto përpjekje dhe në këtë mënyrë të më hoshë vepruesin konceptual që është horri. Dhe atë erë, nuk asë gjë për të arritur, asë gjë për të fituar. Një është në shtëpi tashma. Kapitulli 6 fillon me këto dy vargjë nga shtavakra gita, ku thotë O, oh, vedie pasër që ti je, mos u shqetson me konceptet e pojimeve dhe mojimeve, që ndronë në heshtje në lumëturisë për jetë shme që je, dhe jetonë lumëturisë. Ishtë orë farën nga konceptualisimi, mos ki asë një besim apo koncept të asë një lojë. Ti je vedia gjithë një e lirë, Si mund të ju ndimojnë dhe një mendim në qëfar dolloj më njëre. Dështë të lutje jetë të jarësakonsh me të pasionuar i bën i urti individit ilusion. Në fakt, i urti është plotësishti vedishëm se dialogu është në fakt mi disë ndërgjegjes universale, jo personale dhe vedies e identifikuar personale. Pjesë e procesit në kozë gjatën fenomenale të evolucionit shpirëtëror. Me gjitha të a i luan rolin e mësuesit deri në perfekcion. A i e di se kjo është Lila. Fungcionimi të ursisë manifestimit. Loja jo e ndrave që është direktuar nga veddia. Përëdhuar dhe drejtuar nga veddia. Ku të gjdo personaj në të, luhet nga vetdia kjo esht pikrisht ajo qe i urti ka para sysh kur thot cfardo qe perceptoni esht reflektimi juaj vzhnguesi esht i vzhnguari kush esht perceptuesi vendia esht perceptues trupi esht thjesht mekanizmi permes te cilit ndodh perceptimi Në munges të vetë dies, trupi, i cili është si është një koleksion materialesh, nuk mund të bëjë asë një perceptim. Perseptuesi individual, si që konsideron vetën ego, është po aqë objekt saj edhe i perceptuari. Të dyja janë shpreje objektive të ndërgjegje subjektive. Êshtë në këtë konvështrim që i urti i thot në zënsit se dështë një që aji, i si perceptuesi i keqkuptuar individ çdo gjë që ai percepton është reflektimi i tij të dyja janë objekte dhe perceptuesi i vërtet është vetdia në mënyrë të rregullt nuk ka as perceptues e as të perceptuar ekziston vetëm perceptimi si funksion subjektiv objekti vzhgjuës dhe objekti i vzhgjuar Janë thjesht dy skajet e procesit të perceptimit. Ky aspekt i mësimit të advaitas, se vëzhguesi është i vëzhguari, se të gjitha objektet në tërsinë e manifestimit janë shprehje të njëjtit realitet subjektiv, është vet baza e mësimit, dhe më e vështira për të pranuar nga intelekti mendje. Porvoja im ka qenë që ilustrimi që vijon ka qenë efektiv në shumë raste. Supozoni se do të bëni të dhjetë fotografi me dhjetë kostumet të ndryshme, se cila me një grim të përshatëshëm të fityrës. Vëshbuesi i pa informuar, natyrshëm do të besoi se janë fotot të dhjetë personave të ndryshëm. Por ju e dini se në të gjitha ato personi i vërtet është vetëm ti. Gjithka që ka ndodur në këtë botë i gjallë, është të ndërgjegja ka kryuar miliarda e miliarda objekte, si parashitet e veta këto, të cilat përbëjnë tërsinë e manifestimit. Vedia i ka futur disa për i këtyro objekteve, ka frëde qënit njërzore në këtë rast me një aspekt të vetë vetës të quajtur ndjesi. Kjo u je pa tyre një ndjenjë të pranis individuale, ku ata i konsiderojnë vetën si individ të vetëshuar, të vetëshantë, si entitetet të ndara nga të tjerët. Në realitet, të gjitha janë parashitje tredimensionalet të vetes në forma dhe mazësit të ndryshme, se cila me karakteristikat të ndryshme të qënësishme, në shumë ble shmërit të pa fund. Në një imaj të mbrekulueshën poetik, i urti i nanshëvarë, thotë se është shakti në dërgjegja në lëvisje ose energia primare aktivizuar kjo, që i dha shivajtë ndërgjegje se pa manifestuar vetë eksistencën dhe statusin e saj, formën dhe emrin, për mes manifestimit të universit. Duke si kur shakti, ndjehë turpë që buri i saj me të gjithë potencialin e ti të mbrekulueshëm, duaj të ishte pa formë dhe pa emrë, dhe kështu vendosi që a i të kishte nevojë për zëbukurime, në shumë lëshmërin e pa fund të manifestimit mundës, dë interpretohet kjo. Ai gjithashtu thekson se manifestimi pamja sipas hyrjes një objekti në pasqyr i jep dëshmi të jo ekzistencës së dy objekteve, por vetëm të objektit origjinal. Universiteti ofron iluzionin e dualitetit për të provuar ekzistencën e vet. Eksiston një tjetër aspekt i kësaj të qështje jetë të, të qënit të pasyruar si reflektimi gjua i. Êshtë një aspekt praktik që shiet në jetën e përdiqme. Merë një rastin e një njerë jutë nëngrysurë, të cilin, kure përshëndesin mirë mëngjesi në një ditë të bukur, a i përgjishet duke pëtur, e qëfar është e mirë për këtë ditë? Ajo që shini varet nga disponimi gjua i, dhe se disponimi juaj është vetë një pasyrimi të kuptuar i tuaj më të thellë. Dikush që ka që një kushtësuar të jetë jarëzakonishti kujdeshëm dhe dyshues, natyrshëm do të konsideroj këdo që të akonë si armik, ajo që aji persetonë do të lëjët nga kushtësimi ti. Kur e gëzëton një kushtësimi tilë, do të jetë jo vetë me kotës, por në faktë gjë njëse të të kërkojët, të duash fëqinjën tëndës. Dashuria për fëqinjën tëndës mund të lindë vetëm kur ka një mirë kuptimi aftë thellë për të deportuar në kushtësimin e më pashëm. Kuptimi është se të gjitha qëndit njërsore janë krimet të se si njëjtës vetëdje, shprej e objektive të të njëjtit realitet subjektiv, se cili konceptojt dhe kryojt me karakteristikat të saktuara, Në mënyrë që vetë dhja në funksionimin e saj si totale, të mund të si e veprimet bazuara në këto karakteristikat të dhëna përmes organizmave në fjallë. Një kuptimi t'il në kupton pranimin e faktit se të gjitha qënit njërzore, janë fjeshtë instrumente në dërmjet të cilave funksionon totaliteti. Me fjallë të tjera, kur unë si një entitet më vete është duket, si mund të mbeten, të tjerët. Pavarështisht nëse ka një zero ose një miljard zero, ajo që egziston nështë vetëm një zero, përvej se nëse pas atyre zerove vjetë një njishë ose më shumë. Një kuptimi t'il në kupton pranimin e faktit se të gjithave primet që ndodhin përmes gjdo organizmi truk mundje nuk janë aktet të ndo një entiteti individuali. Prandaj, një fyerje, për shembull, nuk do të ketë rëndësi në mungesë të një un. Ajo që konsiderohet normale në jetën e përditshme është ndarja. Ajo që nuk kuptohet është se në një normalitet të tillë ekziston konflikti dhe paknajësia. Pra, Jurt ju i thotë se nëse nuk hiqet dorë nga kjo ndarje e un dhe e imja nga jo unë dhe jo imja, nuk mund të ketë lumëturi. E me gjitha të, kjo e shëtë dorë nga ndarja konsiderojt jo praktike dhe jo normale. Këtu shëndronë kështë kuptimi. Qënëja njërzore dëshiron të ruajnë ndarjen e ti, dhe me gjitha të, a i kërkonë lumëturin, e cila është karakterisë elbësori ndërgjegjesë përgjithme. Në të vërtetës, Kështë problemi themelori kërkuesit, a i në mënyrë intuitive në djenë në djeshëmërin e universit dhe është e osishtive dishëm për pulsin universal të unitetit. Me gjitha të, a i dëshiron të përjetoj lumëtërin e kësaj qënje universale të nominalitetit, si vetëshimin e entitetit të ti individual në fenomenalitetë. A i nuk e kuptonë se ndjenja jo personale e pranisëve dies universale jo personale është gjëndja normale dhe jo si që a i gabimishtë pëzonë një lajthitje ose gjëndje ndryshuareve dies. është ndarja që është një lajthitje dhe për këto arsuesh ka këton konflikt dhe pak najsi. I urti thotës, ish një dorë nga zdo dalim si... Unë jam kë, dhe unë nuk jam kë. Fjalla e zakonshme në sanskrisht për dorëzohu është tjaga. Por i urtje për dorë fjallën, san tjaga. Egziston një ndryshimi mathë me disë dyave. Tjaga, do të thot më shumë në natyrën e një urtri ose një udhëzimi. Ndërsa, san tjaga. Në kupton një ndjejnë besimi dhe bindjeje, një ndjejnë të tërsis dhe i qëndruesh mëris. Në vargjet e tjera të kësaj serie, i urti përpishet i ngulit në zonë si të arsuet intelektuali që mund të ndimojnë për të silë transformimin nga të kuptuarit intelektual në një bindje intuitive. Dalimi mi disë dy fjalve, është loj i dalimit mi disë përpjekjeve të kota personale të një të varur për të heqër dorë nga varsia e ti, dhe nëzitje së papritur hynore që shtynë heqën dorë nga varsia. Ndaria mi disë unë dhe jo unë, është një loj shmangi, një varsi, e cila ka nevoj për nëndim të jashme dhe mësuesi është mjeti për mesë të cilit një ndimet tjilë e jashme bëjt e disponueshme në kone dur. Egziston një aspekt tjetër më delikati kësaj të shështje të e heqjes dorë ose lëshimit. Egziston një loj heqje dorë që ka si bazë heqje në dorë nga një gjë për të marrë disë qka më vonë. Por, ka një e shëndorë më të vërtetë kur diçka hishet si e dëmshme ose e padobishme në vetë vete, jo do mos dëshmërisht në këmbim të diçka e më të pranueshme. Bëhet fjallë për e shëndorë nga një koncept apo një ilusion për shkaktë mbindjes për ilusionitetin e ti, pas një motiv tjetër. Ajo i fjurit i thot, nuk ka është se hija dor nga ndarja mes mëje dhe tjetrit do të sjellë lumturi, por thjesht se kur kjo ndarje iluzore humbet, ajo që mbetet është lumturia. Me fjalë të tjera, gjendja origjinale e njëshmërisë është lumturia, dhe kjo ndarje është një lloj eklipsi në atë gjendje, me thellëmin e ndarjes. Gjëndja originale e lumëturisë bizatoronë në gjëndin e sajtë patsënuar. Nuk është fjalla për të e shurdor nga një shtëpimë e voglë për të blirë një shtëpimë të madhe. Më pas, i urti vazhdojnë të shpjegoj se është për mes i një ranësës që universit duket se egziston, dhe se përveç vetë dies, asësion nuk egziston. I një ranësës do të thotë në darje, Ndarja do të thotë ta konsiderosh veten si një entitet të pavarur, të ndar nga pjesa tjetër e botës. Pyetja e qartë në këtë fazë do të ishte: Si lindi kjo ndarje themelore? Epo përgjigjja është e thjeshtë. Ndarja e parë ngrihet për shkak të ndarjes midis vzhguesit dhe të vzhguarit, subjektit dhe objektit. Kjo ndarje është në fakt mekanizmi nevojshëm për funksionin subjektiv të vëzhgjimit ose perseptimit. Kërë është një fakt i thjeshtë, nëse kjo kuptojët vërtet në intensitetin e sajtë plotës, i vetëmi ragimi mundëshëm do të ishte që sy të mbjullesh një dhe mëndja të bëj e zbrazët të pakëm për disa të qaste. Dhe risa vëzhguesi, unë, mëndja kjo, lindë për sëri si vëshguesi ndarë nga jo që vëshgohet, kur koa dhe vëndi janë të përshtatshme. Kë kuptim rënjose të ashtelë sa që individisht duket papritur si një vëshguesi vetësuar, dhe gjithë shka nuk vëshgohet, por dëshmojt. Vëshgimi nga një vëshguesi individual përshinë në mënyrë të pashmangshme reagimin e krasimi dhe gjukimit dhe asaj që vërejtë. Dëshmia jo personale nuk kupton vëzhgimin nominal të funksionimit fenomenal pa asnjë krasë si gjykim. Nuk bëhet asnjë dallim midis të pranueshmes dhe të papranueshmes, dhe midis një morie të kundërtas të tjera që janë realisht të ndërlidhura, por që nuk kuptohen nga individi i interesuar se si të tilla. Një dëshmi e tillë është e mundur vetëm kur ka një mosidentifikim nga funksionimi i fenomenalitetit. Ato erë, kuptimi i manifestimit fenomenal dhe funksionimi i saj si thjesht një loj loje e ëndrash, një parashitje iluzore në ekranin e vendihës, kuptohet vërtet. Dhe një kuptimi t'il nuk është të kuptuarit nga një kuptues individual, por perceptim një dimension krejtësisht i pallidhur me të kuptuarit individual. Këtë do të thoti urti kur i thot në zënsitë, Kur mundja është e lirë nga qiftet të kundër të asi, kjo është bërë, por ajo e ndë nuk është bërë. Ajo fiton një indiferencë të njëjtë ndaj dritsis, pasuris, dëshires për kënajsis sensuale, si dhe të shlirimit. A i që ka në veri për objektet shqisore, konsiderojt si i braktisur, dhe a i që i lakmon ato, konsiderojt sensuale. Por a i që asë refuzon dhe asë lakmon, nuk shqetësojt për ta. Kë grupë vargjësh do të tronditë kërkuesin tradicional, i cili është kushtësuar të besoj se asë nuk mund të fitojt pa pun të palodhur dhe përpjekje personale. Dhe kjo është vërtet kështu në jetën e përdiqme. Këtu i thuet se duhet të arrojt qdoj gjë që ka mësuar, se nuk ka dalim cilësor me spunës, kënajsis dhe meditinit. Lumturia e vërtetë, qetësia e vërtetë nuk konsiston në përpjekjet e vullnetshme për të arritur lumturinë, por vetëm në të kuptuari se çfarë është vetë besimi dhe vetë qendrimi, nuk është diçka për të fituar, por diçka që lind spontanisht kur mendja është e lirë nga konceptet e së drejtës dhe e gabuara, e pranueshme edhe e papranueshme, edhe të gjitha palc të tilla të kundërta. I urti nga thot se ndryshimi ose qëndrimi në vetë vete është gjëndja jone natyryshme. Nuk ka nevoj të meret. Dështo për pjehe personale e vullneshme, do të thot vetën forësimi i egos, undë, që është në vetë vete pëngesa që në bulon dhe fshë gjëndjen tonë originale. Për më tepër, i urti në asiguron se veprimi i vërteti këti fakti është gjithë shka që i nevojitet kërkuesit. Kur kuptimi është i vërtetës dhe i thellë, nuk lindë pëtja, kam kuptuar ato që po thua, por duke kuptuar teorin tëndë të që farë të bëj aktualisht në jetën e përdiqme, ajo nuk mund të lindë. Nëse lindë, kuptimi nuk a shënë asë i vërtetës dhe asë i thellë sa duhetë. Konkretisht, Cili është kuptimi i vërtet? Qarë do të thotë saktësisht? Do të ishte e vështirë të jepe një përgjishë më e përmbledhur se sa thënja e të urtit kinesë shën hui. Vetëm duke shmangur qëllimet, mundja do të shpëtojnë nga objektet. Me fjallës tjera, kuptimi i vërtet do të ishte se nuk ka sënjë entitet individual të vetëshuar që mund të ketë sënime. Me fjallës tjera, kuptimi i vërtet do të ishte se nuk ka sënjë entitet individual të vetëshuar q edhe për këtë arsye nuk ka asë kur shë mund të këtë zjedin e vendimit dhe veprimit. Kuptimi i vërtetë është se entiteti individual në duke nuk jeton, por po jetojt si një instrument për mes të cilit veddia funksionon. Një kuptimi t'il që entiteti individuali nuk mund të jetë subjekti ndo një objekti, duhet të nëkuptoj do më sdo shmërisht se as një individ nuk mund të jetë kuptu e si ndo një një urije. Kur nuk egziston as një individ, ajo që mbetet është vetëm perceptimi, ndryqimi, mirë kuptimi. Kuptimi i vërtet për mblest të kuptuarit se është vetëm nosioni unë, egoja që mund të ketë ndoj në qëllim, vullnet ose dashje. Në të vërtet, të gjitha janë sinonime. E gështon një ide e gabuar se mungesaj qëllimit, vullnetit ose motivimit, nuk kupton mos veprim fenomenali. E gjithë kjo dhe të thotë se në munges të qëllimit, veprimi nuk mund të ndaljet, veprimi duet dhe do të ndodhë por nuk do të jetë veprim i vullnetshëm, por veprim spontan, nominal. Kuptimi i vërtet do të përmbaj që thashtu të kuptuarit, se në munges të ndo një kuptuesi individual. Kuptimi i vërtet nuk mund të jetë rezultat ose pasoj e përpjekje se një vepruesi që nuk e gëzistom. Mund të jetë vetëm një lindje spontane, rezultati prirjes të natyrshme të vetëdje se identifikuar. Ajësi thejë brëndsh me qenësishme drejt mosidentifikimit. Pikërisht nga ky konvëstërim i kotësis, së veprimit vullnetar, jurt i urti bën deklaratën anonite. Lumturia nuk i përket askujt, vetë atij mjeshtri për tat, tcilit edhe veprimi natyrshëm i hapjes dhe mbylljes së syve i duket një mundim ajo shai do të në kuptojë është se veprimi i vazhdueshëm i kapakëve të syrit nëse do të konsiderohej si një veprim i vullnetshëm do të kishte qenë një mundim i vërtet procesi i ndezjes së syve procesi i frymarrjes procesi i tretjes dhe funksionimi i sistemit nervor tepër kompleks janë të gjitha funksione të pavullnetshme në organizmin trup-mendje të, të njerëzit Ato nuk ka nevoj për ndo një veprim vullnetar nga nocioni unë. Për mjeshtrin për tatsë, të gjitha veprimet që ndodin për mes organizmit të ti trup mëndje, janë po ajshte pa vullnetshme sa këto procese. Aji nuk e konsideron veten si kryerës si individual të ndo një veprimi që ndodin për mes organizmit të ti trup mëndje. Pra ndaja i për mëndet si mjeshtrë për tatsë nga jurti. Një mjështër për tas i tilë thjesht si dëshmon, pa krasuar apo gjykuar gjithë shka që ndodhë. Të gjithave primet që ndodhin përmesë organizmave të shumë të mëndjes të trupit, duke përfshirë edhe të tiën, pëshien si pjesë e funksionimit të totalitetit. Ramana Maharshi, mjështër për tas madhështor, u pëtë një herë nga një vizitor pëse a i, Maharshi, Nuk bërin do një shërbim shëqëror, ose të pakten nuk doli dhe të predikon të mësimet e ti, në vënd që si është të shtrijej në divan. Ma harë shri e pyëti me qëtësi. Si e diti, se gjithka që është e nevojshme, nuk pëndohë thashmë, vetëm dërmjet të të shëni tim këtu. Ju bëjni një mjeshtër për tazë. Kur shtonë ndjenje kryerjes personale, humbet plotësisht. Ishtë një dorë nga veprimet. Ishtë një dorë nga të bëri dhe të të bëjnë një përtas. Ishtë një dorë nga ndjenja e kryerjes personale dhe lërë një veprimin të ndodhë dhe ju bëjnë një mjeshtë të përtas. I urti e filon këtë seri vargjësht duke paralaj mëruar kërkuesin se sa më shumë mëson dhe fletës, aqë më shumë i shtonë kujtesës e cila është depoja nga e cila lindi një gjithë një e më shumë koncepte. Këto koncepte ishtojnë kushtëzimit që nëmbullon gjëndje në orginale të vetë qëndrimit. Vetë qëndrimin në kuptonë nënges të të munguarit dhe konceptualizimit. Në ato momente të ralla, kur trupi është i relaksuar dhe mëndja është në qëtësi, eksiston një gjëndje në të cilën egoja është e pavendishme, Mos veddia e egos është veddia e vetes. Kur unë mungon, është unë universali jo personal, unë që është i pranishëm. Në jetën e përdiqme, njeri u gabimisht beson se i ka zjedin e vendimit dhe veprimit mi disë alternativave. A i hargjohen gjithë energjin e ti duke u shqetsuar për rezultatetë është për këtë arsye që i urte i thotë se njeriu i mençur është i lirë nga palë të kundërta si kjo bëhet por kjo mbetet për të bërë. Është e rëndësishme të theksohet se ai nuk do të thosë se njeriu i mençur nuk është plotësisht i mëdhur për ato që është bërë dhe çfarë mbetet për të bërë. Nëse do të ishte kështu, ai nuk do të ishte një njeriu i mençur, do të ishte një njeriu thjesht, një budalla që ështja është se vedia e vërtet për atë që mbetet për të bërë, që në mënyrë spontane në veprimin e nevojshëm pa ndërryrin e mëndjes që shqetësojt për të. Njeri u i mëndë që rështë gjithashtu i vedishëm se të gjitha veprimet që ndodhin për mes organismit të ti trupë mëndje, janë piesë e funksionimit të totalitetit. Ato i nështrojnë kufizimeve të karakteristikave natyrore, fizike, mendore, tështë, temperamentale me të cilat trup mëndja ishte e pajisur në momentin e konceptimit. Njeri u imënsur bën përpjekje pa ushqetsuar për rezultatet, sepse është i vedishëm se nuk ka as një sjedje për as njërën. Êshtë e nevojshme të kuptohet qartë koncepti të kundërtave. Zdoj gjënë në jet vjenë në të kundërta dhe gjithë shka që vleshtë sonë dhe sjetë është një nga një palë të kundërta. Të gjitha dimensionet janë të kundërta: brenda dhe jashtë, lart poshtë, e madhe e vogël, majtas djathtas. Vlerat tona shoqërore dhe estetike janë edhe përsa i përket të kundërtave: e fortë e dobët, suksesi dhe dështimi, e bukur dhe e shëmtuara. Shkencat dhe filozofitë tona janë gjithashtu në aspektin e të kundërtave. Ontologia ka të mbëj me qënjen dhe mos qënjen, logika me të vërtetën dhe të remen, dhe existenës omologia me realitetin dhe pamjen. Jeta dhe të jetuarit duket se nuk përbëjt nga asjo tjetër vese të kundërta. Jam vetëm qënjet njërsore që meren me të kundërta të si problem. Sigurisht që ka të kundërta në naturë, Por fakti është, se janë qëndit njerëzore ata që kryojnë darjen midis peshjve të mëdhenj dhe peshjve të veqër, frutave të pjekur dhe frutave të papjekura, kafshjve të sjuara dhe kafshjve të trasha, kafshjve besnike dhe kafshjve të pasikur ta. Dhimbja dhe knajsia egzistojnë edhe për kafshjët, për nuk është problem për to. Kur një qënë ka një dhimbje, a i bërtetë, Kër një drej është në rezikë, sigurisht që ka frikë, por kafshëa nuk pëndojt për dhimbje në kaluar dhe asë nuk i friksojt rezikut të arshëm. Qënja njërzore është e shpetë për të vënë duke se me të vërtet që ndronë dalimi mi dis një kafshëve të trash dhe një qënje njërzore inteligente. Në këtë qëndrinë, njëri ju haronë se nuk është i ndarë nga natyra, se dhurata intelektit në qënje njërzore njërzore është në vetë vetë e një dhurat nga natyra. Ndothë që kjo dhurat është të dyshim të me njëmpretësime dytëtehe. është intelekti, konceptualizimi a i që është kaku kryesori pak najsisë një rjutës. Intelekti është përgjegjes për kryimin e ndarjes në dërmjetë të kundërtave, që në fakt janë të pandashme në kuptimin që njëra nuk mund të eksistoj vetë vetë ju pa tjetërën është intelekti mendje njerësor që refuzon të pranojë ndërlidhje natyrore të kundërtave si një fakt të jetës. Jeta dhe vdekja bëhen jetë kundër vdekjes. E mira dhe e keqja bëhen të mira kundrejt të keqes. Pastaj të jetuari bëhet një proces i vazhdueshëm ziedhjeje dhe ndjekja e saj ziedhjeje. Intelikti nuk e kupton se ndarja e të kundërtave është e pa natyrshme dhe do të thotë konflikt dhe paknaqësi. Në mospranimin e ndërlidhjes ndërmjet të kundërtave i ka sopitur ato, dhe mjerimi njerëzor bazohet pikurisht në këtë ndarje. Intelikti nuk e vlerëson faktin që sa më shumë të vlerësohet diçka, aq më i fiksuar bëhet në mundsinë e humbjes së saj. Fakti i qështjes është se njëri u jo është i trajnuar dhe i kushtësuar që në filimet e ti për të sjedur njërin kunder tjetrit. Dhe kjo nuk mund të bëhet për ashtu e nësirë sepse ajo është e panatyshme. E kesha nuk mund të shduket dhe asë mundja nuk mund të shduket krejtësisht. Kur njësë mundja shduket, një tjetër gjithmonës dhe vëndin e saji. Faktit që është jesë është se në këtë jetë, e cila bazojt në ndryshimet vazhdueshme, është e ko të kërkosh atoj që konsiderojt e pranueshme dheri në përja shtimin total të asaj që konsiderojt e papranueshme. Në të vërtet, e pranueshme dhe e papranueshme vazhdojnë të ndryshojnë gjatë gjithë kosë në varsitë vërë e thanave. Lumëturia konsistonë në pranimin e parimit të polaritetit duke pranuarës dhe të kundër të atë endërlidhura, janë vetë baza e universit dhe elevizjeve në të. Jeta pasaj bët një artë, duke mbajtur në ekwiliber të kundër të atë endërlidhura. Siç edhe lautë su thotë, duke një urë mashkullin dhe duke mbajtur femën, njeri u bët një rjedhë universale. Sigurisht, Nuk i referojt a i shumë seksit, sa i referojt karakteristikave dominueset të mashkullores dhe femërores. Të kundërta të ndërlidhura, me fjallë tjera, janë si anët e kundërta, por të pandashmet një monede, polet e një magneti, ose pulsi dhe intervalli në gjithdo vibrim. Relativisht Deri kohët e fundit, do me thënë, deri sa fizika njëtoniane, e cila mbizotëroj për disa shekui, u përmbyst nga fizika moderne, ideja e unitetit të brëndshumë të të kundërtave, ishte e kufizuar vetëm të këmistikët, kërësisht, ata të botës lindore. Por tani, edhe shkenca i ka pranuar realitetin si një bashkim të të kundërtave. Kështu, për shëmbullë, ushimi dhe lëvizja nuk janë më të kunder ta, si pas teorisë relativitetit se cila është të dyja. Një objekt për një vëshgues mund të jetë e pa lëvizur, ndërsa për një vëshgues tjetër në të njëjtë në ko, ajo mund të jetë në lëvizje. Në mënyrë të njashme, në darja midis valës dhe grimësës, është dashur çu duket kur u zbulua se në rrethana saktuara një val do të silllej si një grimë dhe ana stjelltare kështu që tani kemi mvalët tani nuk ka ndarje të masës nga energia dhe të kundërtat e vjetra tani shihen si dy aspekte të një realiteti ky zbulim u përjetua mërzithësisht nga njerëzit e Hiroshima s'dhe Nagasaki -t. Mistikët lindorë kam besuar prej kosh se një lëvizje e papritur spontane, unë jam, në veddien e qetë, joj veddishëm për vetën kjo, shkaktoj të gjithë manifestimin. Një kosisht në atë lëvizje të veddies, energjia potenciale u aktivizua dhe që atë e rasion në univers nuk a qënë statike. Ngjyrat e ngjarjeve që duken të ndara dhe të papajtushme, si subjekti dhe objekti, e shkuara dhe e ardhmja, shkaku dhe efekti, etj, janë fakth një vibracioni vetëm. Një valë nuk mund të ekzistojë vetë si uniteti i kreshtës dhe luginës. Siç e ka thën relativisht kohët e fundit Alfred North Whitehead të gjithë elementët në univers egzistojnë si një batisë dhe rjedhje vibruese e një energjie ose aktiviteti semelor. Duke thënë të gjithë këto për ndërlidhje në të kundërtave, do të unë basë fare pika arale se nuk kuptojtë se të kundërtat nuk egzistojnë në të vërtetë përve se si koncept. Dhe kjo është ajo që ju urti dëshiron të i përsilë në zënësitë. Palumëturia e njeri usë që ndronë në faktin se a i përpishet është duk njën nga të kundërtat. Në përpjeket të tila, harojt fakti që të kundërtat nuk e nëngzistojnë fare, për vese, si koncept. Të kundërtat janë një iluzion kriuar nga intelekti i mëndjes për mes ndarjes konceptuale. Siç la o të su ka thënë, kure me ndonë bukurinë si bukurinë, shumtia është tashmë aty. Me të vërtetë, ajo që konsiderohet e bukur në një vend, konsiderohet e shumtuar në një vend tjetër. Omar Kayam ka thënë, pas një heshtje jetë të jetës së çastit, foli një en më ngasët. Ata më përqeshin se un jam anuar plotësisht. Çfarë? a u drothë pas taj dora e poqarit. Ashtavakra thotës, kur mundi është e lirë nga paljë të kundër të asi, kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet, a jo fiton një indiferencë të njëjtë ndaj drejtsis, pasuris, dëshirës për kënajsi sensuale, si dhe qëllirimit. I urti nëzirë në pa faktin e rëndësishëm, se sa pondarja shiet si një koncepti thjesht, të gjitha të kundur të atendaran konceptualisht të në basim vlefshmërin e tyre. Të gjitha që mbetet ani është në djenja jo personale e pranis, pas një nama rupa, emër individual dhe form unë jam. Citojt për sëri, o marë ka jam, ku thotës. A tu ishte dera për të cilën nuk gjitha të qelës, Ti ishe perdja për mes të cilës nuk mund të shia. Disa flasin pak për mua dhe ty. A ti e kishte dhe më pas nuk kishte më nga ti dhe unë. Në mungesën tim dhe teje, në mungesën darjes që ndronë lumëturia e vërtetës. Nuk as një subjekt që kërkonë objekt, që oft edhe diska që shuajt slirimë. I urtin a thot qartë se lumëturia nuk është diçka që një individ mund të ndjek dhe të afitoji. Lumëturia e vërtete egziston, vetëm kur nuk ka konceptualizim. Ashtë të vakra vazhdon mëtej në temën e kotësis të kriimit të ndarjes, midis të pranueshmes dhe të papranueshmes si të kunder ta, ku a i thotë. Dushira është në rëjnë e ignorancës dhe përsa kohë që dushira vazhdonë. Ndjenja të pranueshmes dhe së pa pranueshmes që është dega dhe filizi i pëmës në samsara, duhet të vazhdoj me doj mos. Aktiviteti si el lidhjen, abstenimin nga aktiviteti i generonë në veri, i sliruar nga sklavëria e të kundërtave, Njeri u i mënshur i vendosur në vete, jeton si një fëmijë. A ishë është i lidhur me samsaran, dëshiron të e i shdojnë nga jo për të shliruar veten nga mjerimi. Por a ishë nuk është i lidhur, vazhdojnë të qëndrojnë në samsara dhe me gjitha të të jetoj i lumëtur. A ishë kërkonë në drishimë si një kërkues individual dhe enden identifikohet me trupinë nuk është as i nani, as i jogi, dhe vuan mjerimin. Nëse gjithë shka nuk harrohet plotësisht, ju nuk mund të vendosin i në vete, edhe nëse Shiva, Vishnu ose Brama, jam prisi juaj. I urti e filoj atë vëseri vargjesh duke po uar se dëshira është në rëjnë të injoransës dhe pak najsis. Dëshira krijon të kundërtat të të pranueshmes dhe të papranueshmes. Por vetësimi i asaj që duket e pranueshme ka brenda vetes farën e të papranueshmes për shkak të frikës së humbjes së asaj që është fituar. Edhe në rastin e sëmundjes fizike, njëja është kaku të sëmundjes, është gjysma e zgjedhjes. Në rastin e sëmundjes psikologjike, paknajësia njoja e shkaku të realisht nuk ka nevoj për veprim tjetër pozitiv, sepse së mundja psikologjike nuk ka bazë konkrete. Êshtë një fakt kurios që një qëni një njërzore shkonte një mësues dhe kërkon një zjedhje pozitive, si një meditimi një loj për të hequr qafe së mundjën psikologjike të pak najsis. Shakaja është sëmundja psikologjike, është rezultati i kërkimit të diçkaje të pranueshme dhe tani po bëhet një kërkim i mtëshëm për të hequr rezultatin e kërkimit të parë. Së bashku me kërkimin e lumturisë, vjen edhe kërkimi i mtëshëm për një qëllim shpirtëror të quajtur ndritshim. Kërkimi vazhdon pafundësisht derisa të rezultojë zgjëngjimi. Është për këtë arsye që i urtit del me deklaratën e drejtëpërdrejt. Shka ku kurjesori mjerimit në samsara Jeta dhe jetesa në botë kjo është dëshira Dhe dëshira të shonë në kërkimin e asaj Që për momentin konsiderojt e pranueshme Me fjalt tjera i urti thot Ishtë një dorë nga dëshira e asaj që konsiderojt e pranueshme Gjinit të knashur me atës se të shfarë është pa dashur të ndryshoni atë në ditë shka më të mirë. Mëjë mira nuk do të përfundoj kur, dhe kërkimi dhe shkënjimi nuk do të pushojnë kur. Dëshirë do të thotë pak nëjësi, të mësjesht i kënashur me atë që është. Baza i dëshirës është koa dhe koës gjatja. Dhimbja psikologike thjesht do të thotë të dëshirë është ditë shka që nuk është aty në momentin aktuali. Ose të refuzosh diçka që ekziston në momentin aktual. Ai është i urti thotë është mjaft e thjesht. Ai thotë se e kaluara ka vdekur dhe e ardhmja nuk ekziston. Ajo që është e pranishme është momenti i tashmë. Momenti i priet shumë i tashmë nga i cili mund të dëshmohet lëvizja iluzor e së ardhmes në të kaluarën. Momenti i tashëm nuk këshmi disa ardhme së dhe së shkuarës, por dimensioni konstanti për jetëshëm, kozë gjatja i jashtë me. Kjo do të jetë kështu, sepse rrida e kozë nuk mund të dëshmojt përvesen nga një pozicion një jashtë kozë gjatjes. Mos jetoni në shgënjimet apo sukseset e skaluarës, mos jetoni në parashikimet e frikës dhe shpresave për të ardhme që ndroni në momentin e tanishëm dhe nuk do të shqetësojni asë për lumëturin, asë për pakënajsin. Brënda është mbretëria i perëndisë, mbretëria i qelitës. Nuk ka nevojtë të kërkojtë si objektës nga ndë një objekt njërëzorë. Më në fundë, ashtabakra e qlironë zënës nga sklavëria përfundimtare e vetë mësuesitë ai deklaron se çdo gjë që është mbledhur intelektualisht duhet të bjerë sepse përveç prëzencës së kuptimit jo personal, un jam gjithçka është konceptuale. Në librin kushtu fol i Zarathustra nga autori Frederik Nietzsche, Zarathustra u jep dishepuj vetë ti mesazhin e përfundimtar. Çfarë do që duhet të i thën, është thën. Dështë të gjë që të duaj kuptuar, është kuptuar. Ta një arro dështë të gjë që është thënë. Harroj në gjithë shka që kam thënë, përveç këti mesajjit të fundit. Kujdes nga zarathus tra. Nëse individualitetin nuk humbet plotësisht, si mund të ketë mëndryqim. Illuminizm do të thotë asjesimi individualitetit. Kërkimi filon me individin, por përfundon me azjesimin e individit. Illuminimin nuk mund të jetë kur një arritje personale. Illuminizmi është një nxarje jo personale në fenomen. Gletërësia gjatë disa shekujve të fundit, ka si një nga temat kërësore të sajë, shkakun e pak najsis. Palumëturia është gjurë muar në një larëmi burime shman njëse, nice, që nga trashgimia, te edukimi te satanaj. Por me të vërtetë ka nevojë vetëm për pak të menduar të qetë dhe kjo është ajo që tregoni urti për të bërë të qartë se ekziston me të vërtetë vetëm një shkak i pak njohësisë njerëzore. Ësht koncepti unë, nocioni i individit të veçantur, subjekt me pjesën tjetër të botës, jo si objekt. Dëshira, lakmia, zilia, krenaria, ambicia e tjerë, të cilat përshkruen në mënyrat të ndryshme si shkashet e pak najsisë së njëriut, të gjitha ka nërënjë nga ky kesh kuptim themelor për vetën individuale. Lumëturja përfajsojt me të vërtet, vetëm nga prania universale e cila nuk nje mua si individës pa personaliztesi vetëdijes që vjen vetëm me asgjësimin e unë si një bërës më vete. Kontrolli, kërkimi i lumturisë pastër, kërkimi shpirtëror fillon me individin. Së pari, një nxitje jashtme imponuese e kthen mendjen nga brenda. Pastaj procesi i disidentifikimit fillon me individin e identifikuar ose duke shkuar të një mësues dhe ose duke filluar të ledzoj për këtë tem. Me nëzitjen që është ty në kërkuesin pa pushim, a i bën njësasit të madhe e ledzimi dhe fiton atë të që a i e konsideron një pjesë të madhe të një urive dhe së bashku me të një krenarit të konsiderueshme si kërkues. Ajo që në të vërtet ka ndodur me gjitha të, është e gjatë gjithë kësa i kohë, gjatë gjithë këti i ledzimi. Pranojnë vetëm ato thënje të, të vërtetës që përputhen me nocionet e kushtësuara të kërkuesit. A i ka refusuar me ledësi, me vedi ose pa vedi e kjo, të gjitha ato që nuk i ka pëllshyër ose kuptuar. Resultati është një lara lara e filozofisë personale e armatosur me të cilën, kërku e si bëjtë gjithë një e më i shqetsuar për të reformuar botën. Êshtë kjo die që i urti thotë se duhet haruar, e cila duhet të mbraktisët për paras të ndosë ndo një gjëje vlefshme. Nëse kjo i një rancë në petë kune dies nuk i dhe t'jashtë, thotë i si urti, ju nuk mund të vendoseni në vetë veten. Edhe nëse shiva vishnu ose bramën janë pararenë si juaj. Në rrjëdhën e evolucionit spirëtëror, kërkuesi, në kohën e dur, kuptonë se ajo që aje kishtë e konsideruar si dje, nuk është asë jo tjetër vetë se një rëndës. Aje më pasi shvesh këto robat të djesë konceptuale, shkonë lapurisht e një mësuesi vetë realizuarë, Më sakt, ndoth që të u dhe ishet nga rethanat të mësuesi i durë, i cili e veshme robat e të të kuptuarit të vërtetës. Vetëma të vërtet. vetë erë dëshira për mbushet dhe procesi përfundonëndë. Procesi jo personali i disidentifikimit të vedje se identifikuarë. Duk e shpjeguar se si të kuptuarit e vërtet, vjen vetëm pasit të ishë dorë nga i një ranësa në formë në një urive konceptuale, ashtabakra të një vazhdonë të përshkruaj gjëndin e njësi të vërtet, të së vërtetës. A i thotës, si pasoj e këti kuptimi suprem, me mëndjen e ndarë të shëruar në tërësin e saj, i mëndshur jetoni lumëtur në knajsi, duke parë, dëngjuar, prekur, nuk hatur dhe shihuar. A i nuk ka asë një lidhe dhe asë një neveri për objektet në këtë botës, dhe kështu nuk goditet me shuplak në detin e samsaras. Mëndja e ti është e zbrazët, dhe primet e ti janë pa motivim personal dhe shisa dhe ti nuk të rishen nga objektet e tyre i urti për cilë bukur transformimin që ka ndodur. Si që saj, nana zhvarë, dëmi vjetë më parë, mundja ndarë është shëruar në tërësine saj, kur ju jeni në gjëndje të shini fëtyrën tua i pandimën e pasqyrës. Si një epokë kineze, patriarchu i gjashtë kui i nengë, i zbuloj të vërtetën në persekutorit të të, të tje. Kur nuk me ndonë mirë, dhe kur nuk me ndonë një mirë, sila është vetja juaj e vërtetës, fëtyra originale. Në qëtoj gjë që shi e i si e pranueshme ose e pa pranueshme, e këndshme ose e pa këndshme, mëj mirë ose mëj keqe, ishte një gjukimi diktuar nga mendimi ndarë i konseptit mua. Sajrë që një gjukimi tjilë eliminojë, konsepti mua, mungonte dhe ajo që mbetje i do të ishte gjithë mëndja, fityra originale. Kuptimi suprem do thë me të kuptuarit se nuk ka asë gjë për të kërkuar. Në të vërtet, kur e kërkonja të, ajo është duket dhe kur pushonis të kërkuari për të, nuk mund t'i shpëtonja asaj. I mëndë shurjeton i lumëtur në kënajsi, duke parë, dëjgjuarë, prekur nuk hatur dhe shijuar, me vendien e plotë se është e pafajshmi aja saj që a ishe, dhijon, prek, nuk hat dhe shijon. Gjdo përvoj shisore dhe konceptuale është një iluzion. Ajo është brëndësia e së jashtë mes me të cilën jemi të rethuar nga të gjitha anët, brënda së cilës është mbretëria e sotit, vendia e pasër, e pa shfashura, nga brënda së cilës, gjithë shka shfashet, por jo si gjërat të veçhuara. Njëri ju i mëndë qërë është plotësishtive dishëm për identitetin mi disë samsarës dhe nirvanës. Në gjithë mëndjen e të urtit, samsara shrijet si nirvana në shprejë e objektive, ndërsa në të njëtë nko, a i disë të të dyja janë koncepte dhe, si e til, as njëra nuk existonë. Ajo që njerë ju i zakon shumë bënd, është i ndaj të dy dhe më pas të përpishë të shron njërvanën, përmes mëndje sëndarë të samsarës dhe kështu godet në detin e samsarës. Njerë ju i mëndë që rështive dishëm se a i nuk është më një objekt që e beson vetën si subjekt i objekteve të tjera, sepse a i e ka disidentifikuar vetën. Mësakt, ka ndodhur disidentifikimi, nga roli i subjektit të ndarë. Në një disidentifikim të tjelë, njëri ju i mëndësër thjesht dëshmonë gjithë shka që ndothë pas një përfëshirje personale, dhe kur nuk ka asë që për të dëshmoar, eksiston gjëndja e mos dëshmimit. Mënyra jetesës për të zgjuarin ose njëri ju në mëndësër që e ka përshkruar i urti, mund të thuet se është jeta i lirë ose i luntur ose jeta nomenale, Baza e tje është të kuptuarit e qartë se një jashtë të quajtur individ si një instrument i thjeshtë nuk mund të jetoj si pas vullnetit dhe kënajsisë së ti të ndëll. A i po jetojtë si një personajshë i ndëruar në këtë ndër të gjallë. As personajshë në një ndër personale dhe as një personajshë në këtë bot të gjallë nuk mund të jetojnë si një entitet i si vetë qantë personalë të dyja janë kukula që thjeshtë të përgjigjën impulseve të jashtme, në gjarive mbi të cilat ata nuk kanë asë një kontrol. Pranimi i pak ushtëzuar i këti fakti dhëtë të thotë jeto shilirë. Ate erë nuk ka kufizime nga vullneti dhe ushtrimi sajë, bërje e zjedhe dhe kjo. Në një jetë të tilë nuk ka asë të shkuar, asë të ardhme, asë të reshe, asë refuzimë, As gjumë e as gjimë, sepse të gjitha këto janë kushte konceptualit bazuara në ko, ndërsa që një e zgjuar jeton gjithmonë në momentin e tashëm. Në këtë jetë lirë, jetes nomenale, nuk linda s'një pyetje për të kapur as gjë. Shfar do që vijem pranojt pa kushte. Të gjitha reagimet janë krejtsisht spontane, pa ndë një përfshirje personale. Ajo që nuk vjenë së bashkho, nuk është e mundur apo e mbetur pas, shpardoj që të ndodhë është tjeshtë e dëshmuar. A nuk është kjo liria vërtet, lirin nga sklavëria e vullnetit. Sklavëria e vullnetit, në djetë sa erë që egziston djenja e mos dëshires për të bërgjës jedhje, duke dëshiruar që të mos duaj të meri një vendimë. Liria është letësimi nga shqetsimi për pasojat e zgjedhjeve dhe të ndimeve. Një liria t'ilë totale është rezultati pranimit pa më dyshje të jo vullnetit tim për tëndit o zot. Baza kjo e të gjitha mësimeve të të gjitha mjeshtrave të të gjitha shkollave të shqlirimit. Pranimi nuk është i plotë nëse unë vazhdoj të bëj përpjekje të qjellëshme personale për të arritur çdo gjë duke përfshirë këtu ndritximin. Pranimi është më to vërtet i plot kur të gjitha veprimet që ndodhin përmes të gjithë organizmave të mendjes së trupit, përfshir të vetin, pranojnë si funksionimi i totalitetit, shprehja e vullnetit tënd gjete sa aktuale e një turti për shkaktë në aty shmëri sësaj, normalitetit të tisë dukshëm, shpesh kalon pa u vënre, pavarësisht se aji zakonishti trajton të është jetë shëqërore dhe praktike me qëtësitë jarë zakonshme. E tia është një lojë eleganë se e pavet dishme, një aftësie pakontestuar. Një urti thotë se mëndja, qëndrimi, vështrimi të urtit të të kuptuarit është boshë. Ajo që do të sot i urti është se njëriu të zakonshëm, i duket boshë, sepse vështrimi, që ndrimi i vetë njëriu të zakonshëm kë, është gjithmoni njërosën nga gjukimi të gjithdoj gjëhe që percepton si të bukur apo të shumtuar, të mira apo të keqe e tjerë. Me gjitha të, njëriu i të kuptuarit e percepton gjithka si reflektimi i tjerë si shprej e objektive e në umenit subjektiv. Kapituli 8 Ashtë të vakra vazhdon A i që e perseptonë universin si univers, mund të duhet të mojë existensën e ti, por a i që është pa koncepte nuk meret me të. A i e perseptonë atë, por nuk e shëja të. A i që e perseptonë brahmanin si disë qatë ndarë nga vetë vetja, mund të duhet të meditojmë i parimin, unë njëmë braman. Por a ishë ka të i kaluar gjithdo konceptualizim dhe për këto nuk shë asgjë tjetër përveç vetë vetës, nuk asgjë për të medituar. A ishë përjetonsh përshëndrim në vetë vete, e ka të nevojshme të kontrolojsh përshëndrimet të tila, por sfar mund të bëj një riu me mëndje bujare, i cili nuk e ka identifikuar vetën me ndonjosh përshëndrimi. Jurti është i kënashur të bëjë gjithë shka që a i pritet të bëjë në rethanat e ti të veçanta. Por në të vërtet, nuk është i përshirë asë në bërjen ose mos bërjen e sajë. Jurti e ka kuptuar se ka një trup, por nuk është trupi i ti. Asë a i nuk është trup, ka mendime, por ato nuk janë mendimet e ti. Asë mendimet a i nuk është, ka dëshira, Por ato nuk janë dëshirat e ti Asë dëshira a i nuk është Ka emocione Por ato nuk janë emocionet e ti Asë emocionet a i nuk është I urtje ka perceptuar për të i kje së dëshimit Se ajo që egziston Pasit të gjitha mendimet, dëshirat, ndinja dhe emocionet Si është janë dëshmuar është një qëndre pasë të rve djeje E cila nuk asë një një personaliteti Në fakt, realizimi themelorë është se egziston asë që tjetër përveç vedjes dhe për këtë arsue, nuk bëjtë fjalë që dikush apo ndo një gjë të identifikohet me ndo një gjë ose të që identifikohet nga diska tjetër. Siqë ashtë ta vakra thotës, a i që e perseptohen bramanin si diska të ndarë nga vetja, mund të duhet të meditojnë biparimin unë jam në bramanë. Por a i që ka t'i kaluar gjithdo konceptualizim dhe kështu nuk shë asë gjë tjetër përvecë vetës, nuk ka asë gjë për të medituar. Të shfar do të thot i gjithë kjo në fundë fundit. Por mes të gjithë këtyre vargjeve, ju urt i pojnë gjoan vetëm një pikë. Perseptuesi nuk mund të jeti perceptuari. Ajo që perceptohet nuk mund të jetë perceptues. Fenomenalisht, i perseptuari edhe perseptuesi janë të dy objekte, prandaj, elementi perseptues, elementi subjektiv duhet të jetë domës dëshmërisht ajo që nuk është objektive, diska e ndryshme nga mekanismi perseptues. Duhet të jetë i njëjtë element që bënd perseptimin për mes miliarda organismave trup mëndje, Aji element perceptues subjektiv, vedia kjo, duke qënë gjithë shka që egziston, ku është qështja e identifikimit ose të qindentifikimit, përveç natyrisht, nocionalisht kjo. Reziku në përpjekjen për të kuptuar diska nocionalisht është se nocioni ka të njëar të kuptojt si realitet. Me gjitha të, Dhe kuptuarit intelektual mund të filloj me nocionin se ignoranta është identifikimi i perseptuesit me mekanismin e perseptimit. Se robria është identifikimi i gabuar i elementit perseptues, perseptuesi i vërtet kë, me gjithë shka që mund të perseptohet. Dhe si rjedhimë. Shlirim do të thot që identifikim nga mekanizmat perseptues dhe gjithë shka që mund të perseptohet. Kur universi është perseptuar si një ilusion, perseptuesi është bërta shmë pjesë e ilusionit dhe kështu nuk mbetet kush për të konceptuar. As kush për të medituar mbindo një ilusion, robëria po të shlirim. Nuk mbetet askush që të mëhojë egzistencen ose mos egzistencen e universit. Nuk ka njëri që të meditoj për natyren e ti reale. Nuk mbetet askush që të ndjej ndoj një shpërshëndrim dhe të mendoj për ndoj një veprim korigjues për shpërshëndrimet të tila në dërmjet disiplinave dhe praktikave të saktuara. Nuk ka njëri që të mendoj, të ndjej apo të reagoj nda një gjarjeve. Gjithë shka që ndodhë për mes ati aparatit trupë mëndje, shjetë si pjesë e funksionimit të totalitetit në momentin aktual. Me fjallë të tjera, kur ka ndodhur perceptimi, nuk e gzishton të një ndryshim bisedues midis realitetit të atë ershëm që është dhe botës e pamjes, realitetit relativ që e gzishtonë. Diferenca, kufiri, ndarja është dukur edhe me është duke në konceptit unë. Një dualizmi tjil intelektual është duket me perceptimin që është në të vërtet uniteti i vizionit. E dukshme dhe e pashfajqur, samsara dhe nirvana janë një. Ashtë avakra i nëzit në zënsin të besoj se individi i devijuar kur nuk mund të arri ndryshimin me asë një lojtë disipline, Asë një loj praktike, asë një loj sakrifice. A i po onë se sklavëria në vetë vete është një iluzion. Dhe vetëmja rrugdali nga kjo roburie keshë kuptimit, është për mes të kuptuar i zej që nga fillimi nuk është asjo tjetër për vetë shvedijes. Nuk ka asë një gjë, asë një objekt, ma dje, asë qënje njërzore që një një njërësore nuk është në të vërtet një objekt individual, por në djenja jo personale e pranis, vetë dhja këtu dhe tani e pandryshueshme dhe e përreshme gjithë një e pranishme e cila nuk ka nevoj të realisohet. E vetë mja gjë që duhet bërë është të jemi ashtu si qemi, E vetë mja gjë që duhet dërzuar është idea se kemi autonomi dhe pavarësiz jedi dhe veprimi. Kesh kuptimi është se dikush dëshiron të bëtë ve dje. Filimi të kuptuarit është unë jam dërgjegje. Kuptimi përfundimtar është gjithë shka që egziston është ve dje. Ashtë avakra, thotë. Ata me një intelekt të papjekur mund të besojnë se atmani është i pasër dhe pasë një të dytës. Me gjitha të, ata duan të apurjetojnë atmani në mënyrë fenomenale si një entitet të pavarur. Pra ndaj, ata vazhdojnë të jendë pak nashur përsa ko që jetojnë. Ashtë të vakra për sëri sekson pikën themelore që fenomenalisht të gjitha janë objekte, disatë ndjeshme dhe të tjera të pandjeshme, disa të gjalla dhe të tjera të pajeta. Pra ndaj, nuk mund të ketë një subjekt fenomenal që e percepton një objekt si objekt të tinë. Por kjo është pikërisht ajo që bën budalaj dhe qëfar nuk e bën njëri u i mëndësrë. Me fjal të tjera, sklavëria konsiston në besimin se egziston një entiteti pavarur, autonom si vëshgues në krasime ato që vëshgojtë. Njëri u i mëndësrë. Me një kuptim intuitiv të unitetit semelor në të gjitha objekte të që përbën të rësi në manifestimit. Kupton se gjitho perceptim është një funksion subjektiv ose nominal. Në mënyrë fenomenale, nuk mund të të ketë një subjekt fenomenal që percepton disë shka si objektin e tje. Pra ndaj, mund të jetë vetëm vetë di ajo që bëm perceptimin. Në aspektin e saj si ndjesihe për mes instrumentit të shqisave në një objekt shqisor të gjithë shkaj që manifestojt si shpreje saj objektive brënda vetës. Kështë kuptimi një riut të mëndshurë. Êshtë një kuptim në të cilin nuk e gziston as një kuptimi individual si një entitet. Kjo është ajo që thot i urti kur thot se të mëndshurit, kur shojnë manifestimin, nuk e perceptojnë këtë objekt apo atë objektë por vetëm vetë dijen në të cilën është faqë për manifestimi. I urë të sotë se sklavëria e personit të shkënjërë që ndronë vetëm në faktin sa i nuk e konsideron vetën si objekt që është në të vërtetë, si qdo objekt tjetër në manifestim, por si subjekti objekteve që a i mendonë se i perceptonë. Me fjalë të tjera, robëria e shërëmbimi i subjektivitetit nga një objekt i ndjeshëmë, Objektin ndjesor njërëzor gabimisht beson se a i është subjekti, ndërsa jo që a i është në të vërtet nuk është subjekti, por ndjesia brënda. Me gjitha të, ndo njëherë një, një keshkuptimi t'il nuk e klipson plotësisht intuitivën në shikim dhe kështu fillon kërkimi i kërkuesit për naturën e tirale. Shakaja, naturisht, është se kërku e si e ndemendon për vetën si një entitet individual, subjektiv dhe kërko natyrën e ti reale, do me thënë iluminimin si një objekt. është për këtë arsue që dështo mjeshtë të riadvajtas, jo dualitetit, vazhdo në përsëri se iluminizmi nuk do të thot asë të tjetër, vese të kuptuarit se iluminizmi nuk është diska që duhet arritur asë nuk kërësht diçka që nuk duhet arritur. Nuk kërësht se ne tashmë e posedojmë atë, si që thuet ndë njerë gabimisht, por për ashtuen më të thjerë se ndryqimi është ajo të shfarë ne jemi, ju ajo që me ndojmë se jemi. Kjo që pokërkon, është po ashtë ilusore sa ajo që pokërkojtë. është për këtë ashtu e që Buda u detyruat të thoshtë e se nuk kishtë arritur asë që. Si objekte fenomenale, në kurës nuk mund të ta dhimatë, asë nuk mund të bëjmi ajo, sepse ne jemi ajo. Në këto kuptim, në këto perseptim, në gjdo mendim, në gjdo kërkim, në gjdo aritje pushon. I urti pyetës. Si mund të ketë ndë një shikim të vetë natyres dikuit nga i qëshe vetëm këtë ose atë objekt kërë percepton manifestimin fenomenal? Perseptimi nuk mund të ndodhë kurë përsa koqë e egziston perceptimi i diçka e si një objekt i vecuar. Një perceptimi t'ilë shëqërojt në mënyrë të pashmangshme nga një interpretim psikik i ati perceptimi si të pranueshëm ose të papranueshëm. Egziston një histori rreth gruas Sufi, fakir Rabia. Ajo ishte ullur brënda kasole së saj një mëngjes erët, duke shëndruar në vetë vetën e zhytur në meditim. Një tjetër fakir me emrin Hasan po kalon të rrugës për në gjami. Ishte një mëngjesin brekulueshëm dhe Hasan i poshion të fladin e freskë të resti, i fundit nga yjet në qelin e ershëm të mëngjesit. Ai vuri rese Rabia, nuk kishte dal nga kasollja dhe kështu i thirrri asaj. Rabia, çfarë po bën atje? Kur i plot fuqishmit po na krijon një mëngjes kaq të bukur që edhe zogjt po e shijojnë lirshëm dhe po e shprehin kënaqësinë tyre në këngë. Pse të mos dalësh dhe të vlerësohsht këtë bukurisë të universit të të plot fuqishmit? Rabia qeshi dhe u përgjigj. Hasan, miku im, Sa kod do të rrishë jasht dhe të shoshë bukurin e jashtme? Eja brënda dhe njëje atë që e ka kryuar këtë bukurit e jashtme. Dhe me njerë, Asani kuptojë thelsin e të kuptuarit që kishtë arritur rabja. A i e kuptojë se duke parë jasht, do të shini i vetë më bjekte, duke parë në brëndësië. Duhet kuptuar qartë, nuk do ta shihni subjektin, sepse nëse shihni subjektin që shihni do të jetë vetëm një tjetër objekt. Nëse shihni fytyrën tuaj në pasqyrë, do të shihni imazhin tuaj. Edhe nëse e hiqni pasqyrën dhe i mbani syt mbyllur, në syrin e mendjes tuaj të, të ndar, do të shihni përsëri imazhin e fytyrës tuaj, duke parë vërtet në brendësi. Ju nuk do të ashini veten si subjekt, sepse nuk mund të ketë subjekt fenomenalisht. Ajo që ndoshta du të shini është munges aje vetë vetës si objekt. Kjo munges shpesh për shkryet si, zbraz si. Përsa koj që një objekt në identitetin e ti të gabuar si subjekt, shenjë tjetër objekt, nuk mund të realizohet kur se të gjitha objektet janë në objektivismi pasjurimi subjektivitetit dhe mëjë rëndësishmja. Edhe kjozë brasi është një koncept. Realizimi përfundimtarë ndodhë vetë më atë erë kur më uesi këti më himi, vetë më hojët. Kjo dhëtë thotë kur vetë kërkimi pushon. Ashtë të vakra vazhdojnë të përshkruaj jetën spontane, jo vullnetare të qëni sësyuar. Njeriu i mendosur është i lirë nga mendimi edhe kur ai i është duke menduar. Ai është i lirë nga organet shqisore edhe kur i përdor ato. Ai është i lirë nga intelekti, edhe pse është i pajisur me të. Ai është i lirë nga egoja, edhe pse ai e zotëron atë. Ajo që ky varg tregon është fakti se edhe pas ndritçimit Organit trupë mëndje për mes të cilit ka ndodur ndryqimi vazhdon të funksionoi si një organism fenomenal. Që kjo organism të funksionoi, do mos do duhet të egzistoj një qëndrë operacionale. Funksionisë të cilës është të organizoj dhe drejtoj operacionet e dukuris për të cilën është në krye. Për më tepër, që kjo organism të funksionoi në raport me organismat të tjerë njërësorë, duhet të ketë domas doshmërisht një identitet me se të cilin organism të veçantës. Kështu, edhe personi i ndritur duhet të ketë një identitet të tjil me një organism të caktuar, për të cilin forma ka një emër. Me fjallës tjera, edhe pas në rritëshimit, aparatit trupëmëndje vazhdojnë të jetoj dhe i përgjigjet një emri të caktuarë dhe në atë masë edhe qënja i ndritur e identifikon veten në një trup të saktuar. Në këtë masë, njëri u i ndritur mendon dhe vepron dhe organet të tishisore funksionojnë, pikërisht si gjithdo njëri i zakonshëm, por ka një ndryshim të masë që nuk shiet let nga njërzit mes të cilve a i jeton. Njëri u i zakonshëm i konsideron të gjitha mendimet si mendimet e ti, gjitha veprimet si veprimet të ti, sepse a i identifikojt me trupin si un dhe lidhet me impurset e ndryshme afektive që lindit nga të kompleks psikik. A i identifikojt me qëndrën operative si një entitet i vecuar. Këj identifikim si entitet personal si vepru e si vecuar me vullnet është kaku i mjerimit dhe i rëbëris. Njeri u imënsur nga anë atjetër e një qendër në veçantë operacionale, përgjithsisht të konsideruar si në kok të jetë paq po fenomenale sa vetë organizmi psikomatik. Dhe për këtë arsye, nuk e identifikon veten si një entitet më vete, por të ngjarja i iluminizmit ka zbuluar natyrën e tij reale si subjektivitet që funksionon përmes qendrës fenomenale gjitha funksionet që ndodhin për mes trupit fjesht dëshmojnë një jo si veprimet të ti personale, por si pjesë e funksionimit të totalitetit. Kjo është ajo që do të thotë ashtë avakra kur thotë se njeri u imëndëshor është i lirë nga mendimi edhe kura i është duke menduar, sepse aji nuk e konsideron të menduar i që ndodhë në mënyrë spontane si të tijinë është i lirë nga organet qësisore edhe kur i përdorë ato, sepse organet qësisore i përkasin trupit dhe përdorimi i tyre drejtojt në organizm në mënyrë spontane nga qëndra operacionale fenomenale, dhe njeri u i urtës nuk është vetja duke i përdorër ato. Ajo është i lirë nga intelekti edhe pëse është i pajisur me të sepse nuk ka dëshirë personale apo motivim të një rjutë të mëndëshur pas përdorimit të intelektit. A i është i lirë nga egoja, edhe pse e zotëronatë, sepse egoja shtrijet vetëm në qëndjen operative fenomenale, e cila është po aqë fenomenale sa vetë pamja, dhe jo si një entitet i vetrant me një nëgjenjë të kryerjes personale. Ky ishte dhe fundi i librit, Esenca e Ashtava Krangita nga autori Ramesh Balzekar. Ju uroj gjithë të mirat dhe faleminderit.